Várom, hogy hét? Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Én is jó reggelt kívánok! Filipó Gábor, Egyensúlyintézet, kutatás igazgató. Nem nagyon szoktunk elmerülni a napi politikában, csak azt kérdezem, hogy amikor a településindex van a mérleg egyik serpenyőjében, a szó képletes értelmében, és Budapest jelenlegi helyzete van a szó képzelt értelmében, a másikban, egy nem létező mérlegen, akkor te ezt a szituációt tudod érzékeltetni, vagy azt mondod, hogy a emberének a második az értelmezhetetlen, vagy nem, vagy nem, és akkor nem fejezem be a mondatot? Nem a tudományemberéről van szó. A mi munkánk az szakpolitika alkotás, ami a, inkább az alkalmazott tudomány, vagy a, a tudomány és a politika közötti közvetítésnek a funkciója, ezt csak a tudósokkal személytiszterekből mondom. Annyi a kapcsolat, mint hogyha egy, nem tudom, ilyen kukás sofőrét kérdeznét, vagy egy bármilyen önkormányzati cég dolgozóját, akinek a munkája az össz, nyilvánvalóan összefüggésben áll, de egyébként elválasztva történik a nagy politika eseményétől. Tehát a mi munkánkat ez nem befolyásolja. Nyilván a munkánk eredményeinek a felhasználhatóságát hosszú távon minden befolyásolja. De nem befolyásolja, csak tudósokról beszéltél a Magyar Tudományos Akadémia életét az, hogy egyébként hogyan viszonyul az az államhoz, vagy hogyan viszonyul az állam hozzá? Tehát, hogy nem, de most nem, nem, az, nem az mtr kérdeztél, hanem a, az én munkámról. A kettő nem párhuzamos? Annyi van, ilyen, hogy a, az életnek bármely területe, hogyha összeütkérőbe kerül valamilyen oknál fogva a politikával, akkor az nyilvánvalóan a Tevékenységet befolyásolja, de mondjuk remélhetőleg ilyenkor sem tartalmilag. Tehát, hogyha most mi bármilyen politikai kampánynak a célkeresztébe kerülnénk, az nyilvánvalóan befolyásolná azt, hogy hogyan tudjuk végezni a munkánkat, de a munkánk tartalmát ezt nem. Mennyiben vonatkozik az átláthatósági törvény az egyensúly Intézetre? Amennyire én ismerem a jogszabályt, amelyet, ha jól emlékszem, hogy mindig nem fogadtak el, bárkire vonatkozhat, tehát akár ránk is. Nekünk ugye az alattűködésünk költségei azok adai forrásból vannak fedezve, de én nem néztem meg, hogy kinek milyen állampolgársága van. Azt tudom. Tehát Nem tudnám felsorolni a teljes listát, hogy kik járulnak a működésünkhöz. Nem is tudom. Csodálkozni, a listára kerülnénk, de meglátjuk. Miért csodálkozna? Mert, hát kifejezetten azért, mert a mi tevékenységünk szerintem nincs radaron egy ilyen klipsállításkor. Azt te tudod egyébként kutatás igazgatóként vagy magánemberként, hogy a radar hogy működik. Van sejtés. De a radar az egy műszaki szerkezet, amely a szó primitív értelmében, amire én képes vagyok, a környezetben közel-távol különböző tárgyakat tüntet fel. Az a radar, amiről én beszélek, ezen bizonyos törvény kapcsán, az egy szubjektív radar, vagy legalábbis sokkal szubjektívebb radar, mint a konkrétan vet radar. Ezt is átlátod ennek a tevékenységet? Mondom, vannak sejtéseid. De nem a munkámból adódó, hanem korábbi magánkapcsolataiból adódóan. Mennyire vagy magyar? Én? Hm? Hát, uh... Visszakérdeztek. Ha genetikailag nézzük, akkor... Nem, visszakérdezhetsz, akkor... ha akarsz. Hát uh, nem jutott a de akkor visszakérdezek, hogy te szeretnéd. Hogy érted? Uh, úgy értem, hogy a gondolkodásodra mennyire nyomja rá a bélyegét, hogy itt élsz, ide születtél. Szerintem 95%-ban. Ha nyelvi képességeidet alkalmazva angol száz területre költöznél, vagy nyugatra költöznél, mert ott nagyobb számban beszélik mondjuk a német mellett az angolt, á, nagyjából sejtett, hogy mennyi idő alatt lennél úgy német, úgy angol, úgy amerikai, mint magyar? Nekem egy győződés van a, ezt most nem valami ilyen kirakadva szent hazafiasságban, mondom, hanem nekem nagyon régi mániám, hogy szerintem a hazafiság főtartalma, az, az a biztonságos otthonosság, nevezetesen, hogy te nem csak egy területen élsz, nem csak egy kultúrába vagy beágyadban, hanem leginkább integrálódni. De, de nem is ez a része foglalkoztat igazán, hanem hogy egyébként azt a tevékenységet, amit te folytatsz, azt... Mennyire befolyásolja az a környezet, amit egyébként konkrétan Magyarországnak hívnak, akkor is egyébként, hogyha a napi politikáról nem beszélgetünk, hiszen azért a napi környezet nem kizárólag a politikával kapcsolatos. Szerintem maximálisan, de csak azért ilyen bátorlanul válaszolok, mert ez annyira magától értetődő. A... Tehát mi egy országnak a specifikus problémáira az országra szabott megoldásokat próbálunk kidolgozni, és működünk egy olyan környezetben, amelyet meghatároznak az országnak a mentális, politikai, gazdasági és egyéb körülményei. Nyilvánvalóan, mondjuk külföldön én ezt a munkát ilyen formában valószínűleg nem tudnám végezni. Más hogy vannak ennek a munkának olyan fázisai, amelyeket szerintem a világ bármely pontján lehet végezni. A Budapest Energy Security Talks, amire Május 26 és 27-e helye, 19 és 20-án került sor. Ne kérdezz, hogy az elszólás minek szól, fogalma nincs. Nűködik a Freud, de hogy hova vezet, nem tudom. Hogy az valójában kik közötti párbeszédet célzott meg? Egyrészt a konferencia témájául szolgáló témáknak a, a szakértői, illetve politikai döntéshozói közötti párbeszédet. Tehát európai állam és kormányfők, miniszterek, európai biztosok, az Egyesült Államok fontos tisztségviselői, NATO tisztségviselők. Egyrészt közöttük egy párbeszéd lehetőséget biztosítja, másrészt szélesebb körben két 300 magyarországi fontos döntéshozó, illetve követségi döntéshozó közötti Tehát egy ilyen konferenciának a jelentőséget ugye nem csak az adja, hogy, hogy érdekes előadásokat és beszélgetéseket hallhatunk, hanem az, hogy szünetekben, evédszünetben előtte-utána nagyon fontos ilyen hálózatépítési információcsere zajlik, ahol kapcsolatok épülnek, ahol, ahol hosszú távú együttműködések tudnak létrejönni. De nagyjából így tudnám lesedni ezt a, ezt a kört. Uh... Miközben az előadók között ott volt Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke, mennyire volt a közönség soraiban jelen mintavétel nélkül a teljes politikai és üzleti paletta? A sajtó annyiban érdekes, amennyiben beszámolt róla? A sajtó is, meg a közönségnek az összetételés nagyon sok szívi volt. Szóval azért volt izgalmas, mert arra nagyon ügyeltünk, hogy a meghívott vendégek is nagyon-nagyon különböző világnézet és szakmai perspektívákat képviseljenek, tehát mi nem akarunk olyan rendezvényt tervezni, ahol egymással mindenben egyetértő szereplők veregetik egymás vállát, hogy már 20 évvel ezelőtt is ugyanúgy igazuk volt, mint most. A, én azt tettem észre a közönséget van anélkül, hogy számírészt csináltam volna, hogy itt nagyon nem ez volt a szűrő. És az is nekem egy kérték, hogy ide nem azért jönnek emberek döntően, hogy a saját identitásukat megerősítsék, akár azzal, hogy utálják azt, aki beszél, akár azzal, hogy nagyon egyetértenek vele, hanem tényleg informálódni akartak, tehát elhangzottak olyan performanszok, -ok, amelyek uh, amelyek biztos, hogy nem mindenkinek a tetszését nyerték el, de az illetőnek a pozíciójából adódóan a, az információ forrásnak az értékét, ezt mindenki értékelte. Miről van szó? Nem egy, nem egy szereplőről van szó. Értem, itt ugye megjelennek uh, nagyon erősen atlantista elkötelezettségű, hogyha úgy tetszik, liberális politikusok és szakértők, és velük szemben ott ülnek mondjuk a mostani amerikai kormányzatnak a nagyon mélyen és sajátosan amerikai konzervatív uh, háttéremberei tisztviselői, akik nem ugyanazokat gondolják klímaváltozásról, orosz fegyegetésről energiaválságról, stb. És mégsem azt láttam, hogy nem tudom én, megélnezte volna mindenki a saját táborát és elzárkózott volna a másiktól, hanem mindenki azt próbálta leszűrni, hogy mit gondol a másik, mihez kell igazodni, mi az, ami alakítja jövőnek a körülményeit biztonságpolitikai, energiapolitikai vagy klímapolitikai szempontból Van egy ilyen... Ez, ez, bocsánat, csak hogy azért próbálom ilyen dadogva ezt így előadni, mert ezt nagyon nehéz elképzelni Magyarországi közegből. Tehát amikor te itt fontos politikusokkal beszélgetsz arról, hogy a brüsszeli klíma az, az, az miért más, mint a hazai parlamenti klíma, egy picit hasonlót érezhetsz itt is, hogyha a mi Best Talks illetve más nagy nyilvánosságot kapó próbálsz beszélni. Úgyhogy átadj valamit abból, hogy ott mi volt. Van egy konferenciának, tehát az kérdés, van-e egy ilyen konferenciának valamilyen kicsengése? Akár egyes beszélgetéseknek kicsengése, vagy az egésznek van egy akustikája, amit nehéz leírni, vagy épp ellenkezőleg könnyű? Hát ezt próbáltam leírni, ezt az akustikát. Vagy ezt az atmoszférát, egy, egy kicsengést egy olyan helyen, ahol most nem tudom össze a hirtelen, de nagyjából 40-50 előadó és beszélgető partner volt, azt nehéz lenne egyetlen tanulságot. Talán a, a, a legvalensza, ugye volt, volt lengyel, államfő volt az, aki szerintem tök jól összefoglalta azt a diszpozíciót, amivel amivel érkeztek az emberek, hogy... hogy Tényleg olyan változások vannak nagyon sok szintéren egyszerre, és olyan kritikus mélységű változások, amelyekben nagyon sok mindent újra kellene gondolni. És hogyha itt most a nézők, hallgatók közül bárki szokott járni ilyen rendezvényekre, az, az érezheti azt, amikor terítődik egy célcsoport vagy egy közönség abból, hogy, hogy dogmákat hal újra és újra ismételgetni, és nagyon tudja értékelni azt, amikor valakik a, a korábbi álláspontjukat, nézőpontjukat is hajlamosak hogyha mondjuk a globális biztonságról gondolkodnak. Az Egyesült új incézett ezt a konferenciát a NATO nyilvános diplomáciai osztályával. Utóbbi micsoda? A NATO-nak az egyik olyan, hogy mondják, ezt magyarul részlege, amelyik többek között például ilyen projektekben vesz részt. Hát a nato nyilvánvalóan van egy, van egy külső kommunikációra, kapcsolatértítésre szolgáló Részlege, amelyik az ilyen projektekben rész szokott lenni. Ugye mi a NATO-nak hivatalos partnere vagyunk ebben a történetben, erről korábban már meséltem neked, hogy hosszas szervezkedés eredményeképpen, ami nem egy könnyű folyamat, mi milyen partnerét tudtunk válni, és ez nagy, nagy lökéstől egy ilyen konferencia megszervezéséhez. Mert az ember, amikor végigül két ilyen napot, akkor lehet, hogy nem magától értetődően érzi azt, hogy hogy hát nem automatikus az, hogy ilyen rangú szereplők, azok csak úgy eljönnek Budapestre, beszélgetni dolgokról. Összehasonlítható ez a konferencia a most zajló konferenciájába? minden minden összehasonlítható, de én itt erősebben érzem a különbségeket. Ez Mi az? Abban a tekintet, hát abban a tekintetben, hogy nagyon más az, hogyha én úgy szervezek konferenciát, hogy annak van egy bevallott, vállalt és kiemelt célnak tekintett ideológiai profilja és az amikor, amikor nagyon más dimenzióban szakolódik. Oké, okay, hát ugye az egy egyiket könnyű leírni, de hogyan írod le a tiéteket? Ugye ennek az volt a címe, ha jól tudom, ébredés vagy szétesés? Hát ez az, az alcím, ami, ami a minden konferenciának kell egy ilyen kép, Értem, meg, de azt kérdezem, és... hogy amíg a szípekről azt mondtad, hogy az relatíve egy homogén közeg az egyensúly intézet által szervezett konferencia az milyen közeg volt, és mit célzott meg? Az Egyesült konferenciának nem volt szempontja az, hogy, hogy ideológiai alapon okay, de mi volt? az előadókat. Bocsát, ezt akartam mondani. A régladés, és szétesés, ezt most hallom először, hogy ezt magyarra így de végül is jó fordítás. A, ez ugye a wake-up or break-up, ez nagyon sok minden sűrít magába, és pont arról szól, amire az előbb próbáltam nyakrögni itt, itt kora reggel, hogy hogy az életünkben, vagy a biztonságpolitikában meghatározó nemzetközi szervezetek, illetve a nemzetközi rend olyan változásokon megy keresztül, amelyekre most csodálkozik rá az egész világnak a, a, az iránt érdeklődő közösséget. Többek között olyan kihívásokat ö, támasztva, mint például, hogy mit gondolunk a NATO jövőjéről, mit gondolunk az európai integráció, vagy az európai közösvédelmi stratégia elmélyítésének a jövőjéről. És egy ilyen válság, az definíció szerint arról szól, hogy, hogy, hogy nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy addig mentek bizonyos szempontokból, és választ kell arra adni, hogy, hogy akkor milyen, milyen utat választunk. Ez az ébredés, hogy erre próbál utalni, hogy, hogy úgy is történik valami, ami, aminek a nyomában másképpen zajlik tovább az életünk, mint amilyen korábban volt. Itt a kérdés az, hogy mennyire vagyunk képesek erre reflektálni, irányítani, nehogy Isten téma Ugye témaköröket tekintően négyet, emelt ki a brossúra, de azt követően, hogy ezt felsorolom, a kérdés alapvetően az, hogy belekérdezés nélkül, vagy ha csak szükséges, ha a kutatásigazgató úr volna olyan kedves és szíves egy élménybeszámolót tartani, tehát egy olyasmit, hogy én, Filipov Gábor, ma a következőkre emlékszem vissza, amelyek a legmélyebben hatottak rám, de ez a mondat természetesen kicserélhető. Transatlant és globális biztonságpolitika, európai stratégiai, autonómia és védelem, energiaklíma és technológiai átalakulás, geopolitikai átrendeződések és regionális dinamikák. Mi az, ami. Egy röpke élménybeszámolóban elhangozna Filipov Gábor által, amit megélt, és ami emlékezetes maradt. Röpke nehéz. Ha azt kérdezed, hogy Filipov Gábor mi volt a legnagyobb hatással, akkor bevallom őszintén, és ez nem lesz egy nagyon szakmai válasz, rám a Lech -Valensza. Nem tudom, kinek milyen élményei vannak, vagy mindenki tanulmányaiból mi maradt meg de miközben sokat lehet hallani arról, hogy ő azért most már idős és egyre nehezebben vállal ilyen nyilvános fellépéseket. A legizgalmasabb beszédet ő adta, nem csak azért, mert Standing Ovation fogadta, és egészen más volt ott a régkör, mint egy szakmai konferencián általában szokott lenni, hanem azért, mert ő nem elégedett meg azzal, hogy neki van egy státusa, amit rutinszerűen le tudhat akkor egy ilyen konferencia fellépést azzal, hogy ő, ő a hősi kultuszából él, hanem igazából talán a saját határait átlépő, merészen gondolkodó tudott lenni. Ő, ő pontosan erről beszélt, anélkül, hogy mi egyeztettük volna azt, hogy neki mit kell mondania, hogy egy olyan világban ébredünk most már nap, mint nap, ahol, ahol nem igazán ismerik a szabályokat és a kereteket, és nem, egy kicsit elhamályosult a képünk a jövőről, és hogy itt érdemes lenne talán egy picit a dobozon kívül gondolkodni a korábbi reflexeinket félretéve. Nekem ez ez egy nagyon élmény volt, különösen úgy, hogy ez egy, ez egy elképesztő alázatos, önironikus és nagyon kedves e, embernek a beszéde volt, akit a végén fontos politikusok meg tisztségviselők, mint, mint az őrült rajongók mentek lapogatni és vele. Bocsánat, nekem ez a gyarlóságomból adódóan egy nagyon, nagyon szép élmény volt. Egyébként nekem a legizgalmasabb az ilyenkor az, hogy az Egyesült Államok számos szakpolitikai területére vonatkozóan, ahol nagy a bizonytalanság, hivatalos tisztségviselők milyen üzeneteket próbálnak hangsúlyozni. Ezeket nagyjából a sajtó egyébként ki is domborította az eseményről való de ez nekünk mindig izgalmas, hogy a diplomáciai udvariasságokon és kötelező körökön túlmenően mit tartanak fontosnak megjeleníteni egy ilyen közönség előtt. Akkor adja a sajtónak, önként ott nem lévő munkatársának mondja, hogy ezeket. Hogy melyek maradtak meg benned leginkább? Az elhangzottak közül. Jó, próbálok tömören és lényegetően fogalmazni. Nagyon fontos volt az, hogy nagyon magas szinten, ahol erre nem volt semmi nyomás vagy kötelezettség, nagyon erős elkötelezettség mutatott az irányba, hogy az Egyesült Államok a nato mint szövetségi rendszer továbbra is fontosnak tartja. Tehát függetlenül attól, hogy mi megy a politikai üzeneteknek, meg a politikai sónak a szintjén, az Egyesült Államok továbbra is NATO-ban gondolkodik, és vicces, hogy egyáltalán ez kérdőjelként merült fel, de tudjuk azt, hogy utóbbi hónapokban ez, ez nem volt teljesen magától értetődő. És az Egyesült Államok megint csak a, a napi híreken túlmutatóan azért egyértelmű végétette azt, hogy, hogy kikre hogyan tekint, milyen, milyen nemzetközi politikai szereplőkre hogyan tekint tehát ő, igazából megerősítették azt nagyon sokféle hangszerelésben, hogy a fő ellenfél, vagy a, a fő tényező, amelyre figyel az amerikai kormányzat, az továbbra is Kína, és Oroszország ebből a szempontból értelmeződik a számukra, ami nagyon-nagyon sok következménnyel jár. Nagyon határozott elítélése elhangzott több ízben is az ukrajnai inváziónak, de közben a, a fő hangsúly az egyrészt Kínán, másrészt a nemzetközi terorizmus elleni küzdelmán van, és akkor ebből nagyon sok leágozás történt a szövetségeseknek küldött üzenetek tekintetében, hogyan kell növelni a védelmi kiadásukat Európában, miért van szükség egy védelmi szempontból és biztonságpolitikai szempontból őjjárób Európára. Ezek így szakpolitikai szempontból nagyon izgalmasak, különösen, hogy minket is foglalkoztattak ezek a kérdések mostanában. A békére készülünk, vagy a háborúra? szerintem... Nincs olyan biztonságpolitikai stratégia, vagy nem külpolitikai stratégia, amelyik nem szcenáriókban gondolkodik egyrészt. Másrészt, hogyha békére készülsz, akkor az a háborúnak a lehetőségét így befolyásolja is fordítva. szerintem ez így, ez így egy, egy, egy címlapon könnyen akkor gyakorlatban kevéssé. Tehát, hogyha Európa a védelmi kiadásait növeli, és a stratégiai autonómiát igyekszik megalapozni, az miközben egy lehetséges háborúra való felkészülés, nyilvánvalóan ezt közben a békelehetőségnek. Oké, okay, de ezeknek a költségeknek szól. az emelkedése az egy, a NATO szerint egy teljesen természetes és magától értetődő folyamat jelleg független attól, hogy minek a megy. Én, én ugye nem vagyok a NATO szóvívője, de valószínűleg... Én nem a NATO szóvivőjét kérdezem, világos. hanem világos. azt az embert kérdezem, aki ott ült a konferencián és hallotta világos. ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. Minden intézmény az, az jó esetben létező igényekre és kényszerekre reagál, ami azt jelenti, hogy ha változik a világpolitikai klíma, akkor változnia kell egy ilyen intézménynek is. Szerintem az egy teljesen logikus következtetés, hogy a nato ebben az időszakban át kell állnia egy, egy unipoláris vagy egypórusú világ ennek a viszonylag békés közegéből egy, egy másfajta készül, készültségi fogba. Ugye de nem, nem, mert... nem, bocsánat csak, hogy, hogy, hogy a laikusok is tudják ezt követni, hogy itt ilyenkor nem arról van szó, hogy arra készülünk, hogy, hogy akkor két év múlva összecsapás és világháború, hanem itt arról van szó, hogy béketartósan akkor őrizhető meg, hogyha a álló felek azok legalább összevethető hasonló súlytaportot képviselnek a a erő tekintetében. Tehát a klasszikus, ezt mindenki tanulta a közikipkolában, hogy harmadik világháború eddig azért nem tört ki, mert létezett a kölcsönös elrettentés doktrínája, nem fogom megtámadni az ellenfelemet, hiszen tudom, hogy a válaszcsapás az, az túl, túlzott mértékben sújtana az elérhető haszlokhoz képest. A Gorkasa előadása is alapvetően a Kína veszélyre hívta fel a figyelmet, nem tagadván Ukrajna, Oroszországi Hábornak a jelentőségét, e tekintetben volt-e üzenet értéke, vagy akár nyílt üzenete az előadóknak a konferencia helyszínországának, vagy ezt a konferenciát egyébként ebben a formában meg lehetett volna rendezni Lengyelországban is. Volt, volt üzenet, de ez is a sajtóból ismerült a. De én most nem a sajtó, a... én, én most véget mi... kérdezlek, tehát azért, hó, ilyen argument egy kommunikét is felolvashatta volna. Elnézést hogy összetett mondatokban válaszolok, mert a második feleletre lett volna, hogy, hogy nekünk régóta az, az álláspontunk, és arra sokszor megiratkoztunk, hogy szüggetlenül személyes politikai franciáktól úgy alakul a világrend, hogy egyre inkább szétvárik két szemben álló táborra, ahol egyre nehezebbé válik egy közvetítő szerep, vagy egy minden oldal felé Pragmatikus elkötelezettségben működő szerep egész azért, mert fokozódó feszültségek mellett ezt mind a két oldalról kevéssé tolerálják. Na most 2020 ban írtunk mi erről, 2025. májusában ennek a tanulságnak nagyon nyomatékos politikai megfogalmazása történt, nagyon különböző hangszerelésekben. Tehát a, a, nem csak a, a borka estén, hanem az Egyesült Államoknak a, a mostani követségi ügyvivője is ugyanezt az üzenetet fogalmazta meg, és nagyon sokan egyébként a, az erősen konzervatív színezetű Heritage Foundation nevű ö, szakpolitikai örtrözt részéről is. Tehát ez láthatóan az Egyesült Államoknak most egy nagyon fontos üzenet, amelyet minden másképpen gondolkodó szövetséges felé erősen közvetítenek. Mindenfajta udvariasság mellett is nagyon határozottan. Ideológiailag mennyire volt meghatározott, vagy mennyire volt sokszínű a konferenció? Sokszínű volt. Tehát ugye erről az elején beszéltem. Olyan emberek ültekítlésen nekünk mindig fontos hazai rendezvényeken és nemzetközi rendezvényeken is, hogy olyan emberek beszélgessenek normális körülmények között, tehát nem a napi politikai adók kapok keretei között, akik nagyon alapvető kérdésekben nem tudnak egymással általában egyetérteni, de valamilyen közös szakmai alapot azért tudnak képezni. Tehát a visszajelzések alapján, mert ebből nagyon sok érkezett, a rendezvénynek a regionális és nemzetközi jelentősége, mellett a leggyakori visszajelzés, az pontosan ez volt, hogy ez nem egy unalmas, egysíkú, önmagát erősítő légkör volt, hanem, hanem, hanem egy izgalmas tényleg sokszínű, és érdemben szakmai szempontból is sokszínű közeg volt. Egy naiv vagy álnaiv kérdés, egy ilyen konferenciának a nem üzenete, az mint egy élelmiszer nagyjából mennyi ideig áll el? erre kérdésre nem készültem nehéz lenne megmondani. A többire készültő? -e? A, tök... a többire készültő? -e? Nem, ezen nem gondolkodtam még be őszintén ebben a formában. Mennyire haladja meg az idő, mennyire tudja az idő meghaladni a konferenciát? Mennyire időtállóak azok, amelyek ott elhangzanak? Mennyire szól a múltról, tendenciákról, jelenről, jövőről? Ez kifejezetten a, a jelen tenden, jelenben érvényesülő élve, tendenciák figyelembevételével a jövőtervezéséről szólt ez a konferencia. Tegnap azt hallottam egy nagyon okos szakértőtől, hogy egy magára valamit adó országnak két évente kell frissítenie a külpolitikai stratégiáját. Ez szerintem egy jó üvegkúj szabály arra, hogy, hogy az üzenetek azok meddig tudnak elállni. Most még én érzekeltem a tavalyi rendezvényünknek a, a, a hatásait, tehát reflektáltak a korábbi álláspontjaikra szereplők. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az itt elhangzott beszélgetéseknek a tanulságait azért érdemes lesz jövőre, vagy két év múlva is felidézni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Filipov gábort, az Egyensúly Intézet kutatás igazgatóját hallottam. Kívhatjuk. Ken? Jó reggat! Jó bár némely néző elvitatja öntől a Veszprémi polgár kifejezést, ebben most nem húznak. Miért? Ég, mert most nem tudom, a meg, polgárt vagy a Veszprémet? A polgárt. polgárt. Ja, azt az, az lehet, a Veszprémit nem engedem. Nem, nem, nem, igen. igen. Um, azt jelentették a kímeim, hogy Japánból hazatérve nagyon sokáig nem aklimatizálódott hanem egyből belevetette magát a munkába. az, hogy feltűrte az ingóját, vagy sem, azt nem tudom, de végül is nem ezt... Igen, Igen, ezt akartam mondani, hogy Belevághatnánk a közepébe, de annyi előjátékot azért én mindenféleképpen megteszek. Különös tekintettel, hogy magánemberként tudom, hogy Japán, illetőleg a japán gasztronómia az önnek mennyire fontos, hogy ha bár tényleg egy villámlátogatást tett, mert az utazással együtt talán ha 96 óra vagy 120 óra volt az egész, szerintem sokkal több nem. Hát uh, igen, nem tudom, 96 óra szány, de akkor négy a számok. Hát igen, a, a, a három teljes nap volt. Nem. És kettő teljes nap és, és kettő fél nap. Igen, azért mondom, hogy ez villámlátogatásnak mondható. Uh, Filipov Gábortól egy élménybeszámolót kértem, és erről szólt az egész beszélgetés, de most itt, még mielőtt elvesznénk egy sümeg Budapest, Badacsony-Tomaj, Bermuda háromszögben, uh, azért de lehet sokszögesíteni ezt még. Uh, kérdés nélkül, ha mesélne, hogy milyen élmény volt Oszakában, azt megköszönöm volt már ott? Ö, Oszakában voltam, igen. Oszakában is voltam, tehát azt éppen ezzel akartam kezdeni, hogy azt hiszem negyedik vagy ötödik alkalommal voltam Japánban, tehát ilyen értelemben ismerős területre mentem vissza, de Japán mindig új természetesen, meg hát ahány város annyi, annyi, annyi arcát mutatja, és Oszakában ugyan voltam már korábban egyszer, de csak nagyon rövid ideig, most csak voltam egy sokkal hosszabb ideig, de most legalább két-három napig voltam, és a világkiállításon voltam, ami talán még fontosabb Ugye három olyan rendezvényen vettem részt, ami, ami miatt ez nekem emlékezetes volt. Az egyik egy városi mobilitás és, és közösségekkel kapcsolatos konferencia volt a világkiállítás témájához kötődően. A másik a Magyar Nemzeti Nap, ez volt múlt héten szombaton. És minden kiállító országnak van egy Kijelölt nemzeti napja, amikor, amikor ő adja a kulturális programot, meg mást is, hogyha akar. És a harmadik pedig egy kerekasztal beszélgetés, hazuggottal nagyon jelentős japán kapcsolatai voltak, és akkor egy japán-magyar kerekasztal volt hazuggottal, nagy létszámú közönség előtt. És egyébként meg a világkiállítás is. Én másodszor voltam világkiállításon, mert a Milánói Világkiállításon tíz évvel ezelőtt. Én voltam az Európai Unió pavilonjának a felelőse, és ezért ott, ott, ott voltam, és most volt ez a második. Láttam egészen lenyűgöző pavilonokat. Tehát attól függetlenül, hogy, hogy az ember mennyire érdeklődik, általában a világkiállítások, hogy mennyire hisz ebben a műfajban, de... De nagyon érdekes volt látni, hogy a különböző országok hogyan közelítik meg ugyanazt a témát nagyjából, ez a jövő fenntarthatóság, és a többi, és a többi, és mennyire ötletdúsan állnak hozzá ez a jövőbeli jövő kérdéseihez, és ezt hogyan mutatják be. Nagyon-nagyon érdekes volt. Nagyon örülök. Egyéb élmény kiállításon kívül? A kérdésen kívül a gasztronómiai élményei, én nagyrajongója vagyok a japán konyhának, úgyhogy az is nagyon jó volt, és én nem kedvelem a japán embereket, úgyhogy nagyon jó, jó élményeim voltak. Akarunk még ebből valamit kifacsarni, vagy hazajöttünk? Azt hiszem, jöjjünk haza, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes. Tapasztalat volt számomra, de, de ilyen, igen, ennyi volt valószínűleg. Oké, okay. a Navracsis ki közé tartozik? Ott van Japánban, önnek ugye ilyen internetköltsége azt átvállalja az állam, tehát hogyha ön internetezik az utcán, akkor az nem saját büdzséből fedezi. Igen. Amikor rákattintott az akármire és olvasott hazai híreket, ha egyáltalán olvasott hazai híreket, mert én közismert kedvesemmel el, némileg emlékeztet a nézők és a hallgatók számára a Kalambó feleségére, hiszen viszonylag ritkán mutatkozik meg, vele gyakran vívok csatát a tekintetben, hogy külföldön mennyire tartsuk a kapcsolatot a hazai eseményekkel, de megmondom őszintén, hogy ebben maximálisan következetlen vagyok. Tehát amíg őt maximálisan elítélem, magamnak ugyanezt maximálisan megengedem, tehát az a helyzet hogy az ilyen nagy emberek, mint én, azoknak uh, velejárója tud lenni, hogy bocsánatos bűnként élik meg azt, amit másoknál nem tűrnek el. Viszont őszinte, uh, ön ott Japánban mennyire követte a hazai eseményeket? Hát ez nagyon, ér <coughs> ez nagyon érdekes, mert az időeltolódás miatt, amikor én felkeltem, akkor Magyarország még, még szúnyat. De az előző És... nap volt. És körülbelül olyan, nagyon érdekes az, hogy három óra körül elkezdtek özönleni, délután három óra körül. Elkezdtek özönleni az SMS-ek, hírek, nem tudom. Akkor, sms amikor, úgy küldenek önnek egyébként emberek, hogy közben tudják, hogy ön Oszakában van? Ne, ahogy, ahogy tapasztaltam minimális számú ember tudta. Tehát nem, általában nem tudták. Meg én nem is szükséges akkor tudottam csak valakivel, hogy éppen most nem otthon vagyok, hogyha annak volt relevanciája. De arra hívták fel a figyelmét, hogy azonnal be kell avatkozni Magyarország belpolitikai történéseibe <gül> de, is, nem? Nem, hát, de, de, hát a, a, ment az üzletmenet, és akkor az aláírás, nem tudom, micsoda, tehát nem... De néztem közben a híreket is délután, de ugye délután már általában programok voltak, mert a napritmusa ott is úgy épül fel, mint itt, hogy reggel délelőtt az ember készülődik, készülődik és délután este vannak általában a programok. A nyugalmi, kvázi nyugalmi állapotot, ami egész egyszerűen a féktávolságot meghosszabbítja egy olyan elem által, ami egyébként itt Magyarországon nem áll fenn. Hát engem inkább nyomaszt egy kicsit, mert az a helyzet, hogy amikor egy időben mozog az ember az eseményekkel, vagyis egy időzónában van, akkor együtt hogy együtt melegszik be a motor a nappal. Tehát föl kell, akkor nem nagyon vannak hírek, aztán... Jó, de ön folyamának. egyébként, mint egy tévét néző ember, akinek mozdul a lába, csak én ez, ilyet észrevettem, focizni mérsékelten, tudod, de má, a lába mozdul. Önben volt egyébként késztetés arra, hogy kilométer ezerekre Magyarországtól ö, belelépjen bizonyos folyamatokba, mert nem engedheti meg magának, hogy kívül maradjon? Hát, nem, hát ez, ez a három-négy nap, ez, ez rövid volt. Volt már olyan, amikor kint voltam hosszabb ideig, és akkor igen, akkor szükségét éreztem. Most is, a, a, a, ezt nem éreztem ellenállatlan kényszerítést arra, hogy, hogy beleszően az ember. Ilyenkor az ember egy kicsit, mint egy vándor, hogy máshol van, ráll az eseményekre, de... De, de kívül áll. Azért meg kell, mondjam, hogy egy valami nyomasztó, tehát a, mert azt mondtam, hogy engem nyomaszt az időeltolódás. Az, amikor az ember japán idő szerint föl kell mondjuk 6 órakor, az ugye magyar idő szerint 11 óra, este 11 óra, fel kell 6 órakor, és ott van az előző 5-6-7 órának a magyarországi hírmennyisége, e-mail mennyisége, SMS mennyisége, ami csak gyűlt, gyűlt amíg én aludtam. Így nem szeretek fölébredni. <gül> <gül> és ez, ez, ebből szemben az Egyesült Államokban jobb lenni, mert az Egyesült Államokban ugye az ember hátrébb van idővel, tehát jobban, jobban rá tud készülni arra, hogy megindul a magyar hír. És a közelebbi világkiállítás nem ott lesz? Belgrádban lesz, amennyire én tudom, két évben. Hát nagyon közel. Tehát itt a szomszéd egy időzóna. Á, még meg a konkrétumokban az egyébként elő fordulhat, hogy Navracsis Tibor reggel felébred, ráömlik ez az iszonyatos mennyiségi információ, és titokban az Navracsis azt mondja, hogy ezek otthon mennyi hülyeséggel foglalkoznak. Vagy ilyen mondhat ö... egy miniszter. Igen, ez lenne az én válaszom. Igen, ez. nem. Ez megbeszéljük. Jó, rendben van. Um, átláthatósági törvény. Min múlik, hogy ki csatlakozik, ki nem? Én tegnap megnéztem az indítványokat, és úgy tapasztaltam, de javítson ki, a rosszul mondom, hogy ön nem tartozik az aláírók közé, miközben a Fidesz képviselői, a fidesz KDMP képviselői közül, talán 90 százalék, vagy még ennél is magasabb százalékban aláírták. Tehát valójában egyenként azokat lehetne megkérdezni, akik nem írták alá, én egyel beszélgetek rendszeresen, azt és Tibornak hívják. Ha igaz az, hogy nem írtalá, akkor emögött áll -e valami, vagy egyszerű trehányság, vagy bármi más. Hát azt a hogy nem, nem találkoztam azzal, hogy alá kellene írnom. És a többiek meg találkoztak? Igen. De hát ez lehet, egészen lehet, hogy csak annyi volt, hogy ott, akik bent voltak éppen akkor a, a, az osztálygyűlésben, és akkor ők írták alá, vagy nem tudom, vagy akik fontosnak tartották, hogy... Ez ennyi múlik? Tehát de... egy kívülálló egész egyszerűen nem látja át, hogy adott esetben egy ilyen törvényjavaslatot minek a függének Hát lehet, hogy van koncepció is mögött. Tehát, tény, hogy engem nem is kérdeztek meg az átláthatósági törvényről. Tehát én a, a szövegét se ismertem meg. Előtte, mielőtt ez belett volna nyújtva, tehát most ebb mögött akár koncepciót is sejthetünk. gondolhatták volna, hogy hogy nem, belem nem érdemes egyeztetni, mert hát ha túl sokat akadékoskodtam volna, vagy valami, nem tudom, de tény, hogy, hogy sem, a, sem a szöveggel kapcsolatban nem voltam bevonva, nem is kellett volna, hogy legyek egyébként hozzáteszem, szempedig itt a pótlólagos aláírások kapcsán nem kerestek meg. A hajdalombolt igazságügyminisztert kérdezem arról, hogy jogilag hogy áll az meg, hogy azok a szervezetek, amelyek majd felfognak kerülni egy még el nem fogadott törvény esetén a védelmi hivatal listájára, és ezáltal más, megítélé, más megítélés alá kerülnek, mint más szervezetek. Eddig úgy volt a szabályozás, hogy a törvény kihirdetése után x nappal nem kaphatják meg a felajánlásokból az 1%-ot. Ebben módosítottak, és azt mondták, hogy e a nyilatkozott ételt követően a közélet átláthatóságra szóló törvény szerint jegyzékre, kedvezményezett kedvezményezet javára felajánult adőösszeg a batjányi Stratma Lász Alapítvány gyógyítás és szervezetet illeti meg, vagy magyarul eltérítik azt a pénzt, amit egyébként már korábban napokkal, korábban az elfogadáskor már hetekkel korábban ajánlottak fel, állampolgárok a személyi jövedelem. Egyáltalán van ilyen javaslat, és a javaslatot elfogadja a vonatkozó bizottság és a sajtókérdéseire, amikor kérdeznek, akkor senki az ígegyett a világán nem válaszol. Tudja, van ez a rohangálás a lépcsőházban, legyen szíves mondja meg, kérdezik 25-en, de közben az illető már réges-rég azt nézi, hogy hány méterre van a kocsi ajtajától, ahova bepattan és végre megszabadulhat az újságíróktól, mert látható módon vagy legalábbis a film alapján nem igen tud mit mondani, de mások is olyan indokokkal menték ki magukat, hogy hagyjanak engem békén. Azt kell, hogy mondjam, hogy függetlenül attól, hogy ez egyébként bekerül-e a törvénybe, vagy sem. Ennek a Kejfej és Fiala János szempontjából, ha ez nem nagyon rossz az akustikája. Tehát egyáltalán te felmerül. És az, hogy nem tudják megindokolni. Van az embernek egy rossz érzése. Én úgy nézek a Ez politikusokra, mint egy potenciális fogorvosra, akire rábízhatom magam, akkor is egyébként, hogyha engem nem szeretne, nekem rosszat nem akar. Én nem mondom, hogy ezek az emberek nekem rosszat akarnak, de ezek az emberek ott, beleértve ön KDNP-s társát, Vejkei Imre, nem olyan benyomást keltett, mintha jót akarna tenni. Nem tudom megmondani, ne haragudjon. A nem foglalkozom, a, illetve foglalkozom, de hivatalosan nem foglalkozom, vele miután nem, nem, nem vontak be, és nem is kérdeztek meg az ügyben. A, azokat az embereket megértem, akik ez ügyben menekülnek. Én is menekülnék, a országújság jó kerül, hogyha meg kell még akarom. Mi most arról beszélgetünk, a West Frémi polgár, meg én, hogy van olyan politikai szándék, amely úgy jelenik meg adott esetben egy jogszabálytervezetben, hogy akinek egyébként dolga azt a jogszabálytervezetet eljutatni a parlamenthez, ő valójában egy futószallaként működik, és nem úgy, mint egy gondolkodó ember? Ez egyéni képviselőindőfányról van szó. Attól még a bizonyoság... Tehát, att nem, nem, csak ezért a, ezért a kormány például részleteiben nem foglalkozott. Én, én a koncepcióját ismerem a törvénynek. A törvény koncepciója, amennyire én tudom, az az, hogy a, ahogy a párt törvény esetében a kívülről, a külföldről jövő adományokat fel kell e, tüntetni, és átláthatóvá kell tenni a pártok gazdálkodását, ez célozza a civil szervezetek esetében is. Én erről tudok, mint koncepcióról, ben nem ismerem a törvényjavaslatot. De ismeri a mondást, hogy az ördög a részletekben? Ismerem tesz. Jó, nyilvánvaló, hogy nem jó érzés látni olyan politikusokat, akik látható módon vagy feltételezhetően egyebek között azért menekülnek, vagy azért sietnek el a sajtó elől. Mert nem tudnak nekik értelmesen válaszolni független attól, hogy az is elképzelhető lenne egyébként, hogy egy-egy bizottság az ülése után kiküld egy megfelelő embert, adott esetben a bizottság elnökét, aki is tájékoztatja a sajtót, és kérdezni lehet tőle, de ez a műfaj, ez egyre kevésbé működik Magyarországon. Én hozzám bármikor, bármikor jön újságíró, annak válaszolok. Tehát én ezt tudom, van olyan politikus, aki ebből brandet csinál magának, én azt tudom mondani, hogy, hogy más példát ne mondjak, tegnap Sümegen az RTL klub kapott el az utcán, nyilatkoztam nekik is, soha egyetlen kérdésre nem mondom azt senkinek. Még azt is tudom, hogy milyen nem jött ki, ki jelentették. É, de ezt ez szerintem a felvételen nem látszott, hogy bemármuházba jöttem, igen, hát én boldog jöttem. Igen, igen. De egyébként az alagyömörői polgármesterrel beszélgettem, hogyha már a mindenképpen érdekes részletekre vegyünk le, utcafórumot tartottam, ahogy tetszik. De nem, tehát én azért értem én, értem én az újságírók panaszait, hogy ők nem kapnak releváns információkat ettől meg attól, azt tudom önnek mondani, hogy én, aki mindig rendelkezésre álltam, mindenféle színű, szavú és hovatartozású újságírónak és minden kérdésére válaszoltam mindegyiknek, semmivel jobb van nem részesülött, mint azok a politikusok, akik hát, nem hajlandók szóba állni. Ön, most, mint Fidesz tag, illetve Fidesz-KDNP, de tagságát tekintve, ugye, a kollektív bűnösség esik bele. Abszolút, Én... a különböző bűnösség alá Én... tartozom, miközben Én... az újságírók általában kikérik maguknak, de a kollektíve kezelő. Én riporter vagyok, és én nem alkalmazom. Nem, nem ön, rám, nem ön rám Igen, Mások csak rám. ezt naponta igen. most már egyre jobban megélem, és rosszul bírom. Ha már itt tartunk, akkor emlékezetemre hagyatkozva Búdis András nyílt levele, ahol a hadügyminiszterrel, vagy honvédelmi miniszterrel és Lantos Csabával került egy, egy halmazba a tekintetben, hogy önök olyan emberek, akik egyébként képesek meggátolni az átláthatósági törvény megszavazását, és mint egy mentőbe kapaszkodva, vagy mentőövként feltételezze önöket fordult önhöz, vagy önökhöz? Nem. Szerintem nem. A nyílt levelek, a nyílt egy olyan műfaj, ami nem azokról szól, akiknek címzik, hanem arról szól, aki. Aki feladja. Tehát te te hát ha ha a Bódis András, András segítséget kért volna tőlem, a tényleg segítséget kérsz, ha nem akar, e-mailt írt volna, vagy felhívott volna a telefonon. Ő nem segítséget akar tőlem kérni, hanem revolverezni akarta a nyilvánosság előtt. És Mint hogy a mondaná? magyar Péter is. De... Én nem válaszolok, tehát nyílt levelekre és nyílt felszólításokra nem válasz, színjátékot, nem akarok játszani. Tehát ha valakinek szüksége van az én segítség, ezt ön is tudja, mert ön, ön például tökéletesen műveli, ha szed, segítségre van szükség, megtalálja a módot, hogy megtaláljon engem, és általában igyekszem is ilyenkor segíteni. De... az, hogy valaki engem felszólít, hogy na most már aztán legyek ember, meg vegyem elő a jobbik énemet, meg nem tudom micsoda, arra nem választok, Én nem akarom bántani Andrást, én nagyon szeretem Bódis Andrást, egy számúra nagyon szimpatikus, nagyra értékenem az újságírói munkásságát is meg. Éppen ezért inkább nem választolok ezekkel. És meglepődtem, hogy Bódis András ilyen eszköztet fordult, nem ilyen embernek is velem. Egyébként potenciálisan létezhet az, hogy Búdis András magántelefonja ezügyben tud úgy célt elérni, amire egyébként egy nyílt levél, vagy a fialával folytatott beszélgetés nem képes? Nem tudom, én nem vagyok ilyen Koltai Robert féle illetékes elvtársa, akit és akkor ő mindent megmagyaráz. Nem tudom, de hát ugye mi is voltunk már ilyen kapcsolatban, ön is közvetített már kérést, Irányomban volt, amikor tudtam segíteni, volt, amikor nem tudtam segíteni. Tehát szerintem ez egy emberi kapcsolatok, és, és ez nem... Én is mesélhetnék a Válasz online újságírójának olyan négyszám mondott elmondott mondatairól, tehetném azt nyilvánossá, ami szerintem rendkívül kínos lenne számára. De én ez, ezeket a kapcsolatokat kívül tartom a politikán. És, és bármilyen kataklizma történhet, nem tudom elképzelni, hogy én nyílt levelet küldjek, Húd is Így változik a világ, hogy én például egyik-másik történetről tudok, de nem gondolnám, hogy szerencsés lenne ezt felfedni, mert azon kívül, hogy én kérkednék azzal, hogy tisztában vagyok az információval, jóval, előre nem vezetne, hátra viszont igen. Maximálisan egyetértek önnel. Igen. És ugye én most ezzel nem az jól informáltságomat akartam érzékeltetni, hanem azt, hogy tudja, Tegnap megnéztem Walter Katalinnal való beszélgetést, aki a BKK lemondott vezérigazgató, és teljes mértékben visszaigazolva láttam magamat a tekintetben, hogy az emberekkel bánni kell tudni, függetlenül attól, hogy magas beosztású emberek a BKK-nál vagy politikusok. Nem tudom, hogy én magam erre képes volnék-e hosszú ideig és nagy elámnal üsztem, nem állítanám, hogy nagy sikereket arattam, bár a személyes kapcsolataimat zömmel ilyeneknek köszönhetem, és ha bár voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, ez önre is vonatkozik. De azt árulja el nekem, hogy itt van például a sümegi történet. A sümegi történetről Ma már egyértelműen lehet tudni, hogy ön egy jól tájékozott valaki, magyarul ön nem akkor lett tájékozva, amikor Sümegen kitört a botrány, vagy Sümegen lemondott az alpolgármester. Árulj el nekem, hogy az az idő, amíg a hír napvilágot látása és az ön információja között van, abban ön hogyan gondolkodik az eseményről beleért, vagy megkérdezi a fialát, hogy nincs-e kedve valakivel beszélgetni, mert esetleg az hatással tudna lenni az eseményekre. Vagy egész egyszerre nézi azt, hogy mennyi idő alatt jut a dolog a startból, a célba, független attól, hogy nem feltétlen szeretné, hogyha az esemény bekövetkezne. Ugye itt egy nem egy tegnapi történetről van szó, és akkor legyen, tegy, legyen szíves, tegyen egy feltáró vallomás, beleértve elmondani a történet lényegét. De talán érthető volt, amit elmondtam. Igen, ugye a történet nem ott kezdődik, ahol kezdődik, ahol, ahol a nyilvánosság Erről előtt, a mostani kezdődik, Hetsz. hanem ez egy gyakorlatilag egymásba érő történetek. Sümegen van egy olyan ellenzék, akik ugyancsak mérsékeltet kapnak bizalmat az ottani választópolgároktól, mert, mert fideszes többség van a városban, és a polgármester is fideszes, de gyakorlatilag tíz éve, körülbelül tíz éve egy folyamatos lejárató kampányt folytatnak a fideszes politikusokkal szemben, és a polgármesterrel szemben is. Ez, ez már, már osztatási indítvány tekintetében, tehát az önkormányzat vagy a könyvfűsöntestet feloszlatására irányuló indítvány tekintetében sem az első, ami most. Ugye ez születe. most a feloszlatás, az egy május 28-ai történet. Hát, ha tudnám, hogy ma van, akkor meg tudnám mondani. 30 van. Ma van 30 tegnap előtti. Sümeg város képviselőtestületének összehívását 15 napon belül. Igen. igen. városért, -e. Ez az Egyesület az, igen, ezek ellenzéki, általában ellenzéki ember. Ők magukat civilnek nevezik, valahogy nagyon kemény pártpolitikát folytatnak Sümegi környezetben. És korábban is már különböző feljelentések, büntető feljelentéseket tettek, mindegyik nem volt ez idáig a polgármester szemben. Végülászló. És végleg lesz van a polgármester. Igen. Van, egy, van egy vitatott beruházás, egyébként Európai Uniós beluházás, egy közpark megvalósítása, amely nem csak közpark megvalósítása, hanem egyébként hulladék, egyéb, tehát más elemei is voltak ennek a pályázatnak, és a vád szerint a túl kevés vád, pozitív változás történt a közparkban, következésképpen állítja az ellenzék, a polgármester ellopta a pénzt, és ebből, ebből, ebből adódóan ismeretlen ellen feljelentést tettek, és a NAV Iszállt a múltkor a polgármesteri hivatalba, és összegyűjtötte az iratokat. Ezt van, aki úgy hívja, hogy házkutatás, van, lefoglalásnak hívja, ez teljesen mindegy, ez a sümegiek előtt ez így zajlott. És ennek hatására, illetve az egész közhangulat hatására az alpolgármester, aki KDNP-s társadalmi megbizetásra alkoholgármester volt, karl Kristóf benyújtotta a lemondását, illetve ő is ismeretlen tettes ellen tett, de ő polgármesteri ivatalban észlelt jeleségük eszemben. Ami a fontos számomra, ami miatt én tegnap is azt mondtam, hogy szerintem abszolút nincs helye feloszlatása, képviselőtestület feloszlatásának. A képviselőtestület feloszlatása a helyi képviselőket ereszteni szélnek. Itt viszont minden jelenlegi vizsgálat, a polgármesteri hivatalon belül, fogalmazuk hogy az ottani alkalmazottak tevékenységével kapcsolatban zajlik, amihez semmi köze nincs a helyi képviselőknek. Ebből látszik, hogy az ellenzék most egyébként egy folyamatban lévő nyomozást, amiről ugye ismer engem, én szíves szerintem nem nyilatkoznék addig, ameddig le nem zárul, mert majd kiderül, hogy mit találtak ott és mire, de én nem tudom, hogy mi van ott és mit találhattak ott. De az biztos, hogy egyik helyi képviselőnek sincsen, és a polgármesternek sem szükségszerűen van bármi közel is ehhez. Tehát a képviselőtestület felosztására irányulok mindenki. E, e, ezt megértem, de ugye. Politikai bálit akar csinálni. Én itt. ezt értem, de nem egyedül a képviselőtestület felosztásáról van szó, hiszen egyébként uh, uh, itt, uh, ahogy azt megírta az újság, mint egy 19 fővel megalakult a KDMP sümegi csoportja, amelynek az egyik alapító és egyik vezető tisztségviselője, Kalotai Kristóf Lett, az alakuló ülése jelen volt Dr. Navracsics és Tibor Oszsztály képviselő. Ugyanakkor az ülése nem vett részt Véglászló, aki még a helyi Fidesz elnöke, aki még meghívót sem kapott. Arra a kérdésre, hogy mi szükség volt a KDMP sümegi alapszervezetét megalakítani, holott helyben van Fidesz alapszervezet, olyan válaszokat kapott a, a meg is szó, hogy a helyi Fidesz már csak árnyéka önmagának, a városban az elős Véglászóhoz kötődő sorozatos botrányok, és így, tovább, és itt tovább. Tehát az én érdeklődésem nem elsősorban az iránt van, hogy vajon megmarad -e ez a képviselőtestület vagy sem, hanem hogy az, amivel kapcsolatban elégedetlenség van, az egyébként milyen belháborút eredményes ümegen, de leginkább az, hogy ennek mennyire van meg az alapja, illetőleg, hogy például ennek a KDMP csoportnak a megalakulása, Aminek tekinthető. Tapolcán is megalakult egy KDMP csoport tavaly, a Fidesz csoport mellett, és oda se hívtuk meg a Fidesz elnököt, a helyi Fidesz elnököt. Én vagyok a KDMP Vesztrém bármegyei elnöke, és a feladatomnak tartom, hogy minél több településen hoztunk létre KDMP szervezeteket, így a választókörületenben is ajkán már működött. Tapolcán tavaly hoztuk létre, idén pedig sümege hoztuk létre. Ez időbeli egybeesés, semmi több. Rásul a sümegi KDMP. Hát egy vagy másfél hónappal ezelőtt alakult meg, akkor még se hírese se nem volt ennek a. Oké, de mind Kalutai Kristóf, mind ön azt mondja, ugye a Facebookon Kalutai Kristóf szintén a Facebookon hozzá tévagy aztán a sajtót köszöni szépen, ez ügyben már nem engedi magához közel, mert nem válaszolni. Egy összehasonlításban, amely Gál vonatkozik, azt mondja, hogy azért mondott le, mert a hivatalban olyan események történtek, amelyekkel nem tudott azonosulni. Na most, hogy ez mi az arról, ez hát az... legyen az ő magánügye, ez, ez, ő, nem, ő nem akarta ezt kifejteni, ezért mondott le, nem sajtótájékoztatót tartott, nem közleményt adott ki, hogy hú, mit láttam a polgármesteri hivatalban, látott valamit, tapasztalt valamit, ő ezt nem akarta hát, kiadott adott egy közleményt, köz. tisztel sümegiek, itt van előttem, tehát azért... Hát de a közleményben az van, hogy ő lemondott. Igen, és ezért. De nem fejtette ki, hogy de ez, ez valakinek teljes egészében joga, nem? Hogy valaki lát valamit, azt mondja, hogy ő, ő ebben nem áll bele tovább, ő ő ebbe, ez neki semmi köze, de nem akarja fokozni a amúgy is feszült ö, sümegi közhangulatot azzal, hogy most akkor kitállal minden. Ez szerintem ez egy respektálható joga részéről. Én pedig azt mondtam, hogy ha valaki az a legjobb, ha valaki a lelkiismeretére hallgatott politikában, ha úgy gondolja, hogy olyat látott, ami az ő lelkiismeretével, vagy politikáról alkotott képével nem fér össze, és lemond, akkor én, én ezt csak tiszteletben tudom és támogatom. Az, hogy felosztasz a képviselőtestületedben, annak esélye van? Hát én abban bízom, hogy nulla, mert hogy fideszes többség van, és a fidesz képviselők egyértelműen az ellen vannak, hogy fel legyen oszlata a Momentán önnek a fideszes polgármesterrel való viszonyát azt lehetne valami jelzős szerkezettelen látni? Le lehetne. Hogyan néz ön végúról? Mint egy a sümegi polgárok által megválasztott uh, legítén polgármesterre. Mint a választókerületen bármely más polgármesterre. Nyolc óra két perc van, kérdezhetek még? Egyet szerintem igen, még. Uh, miután Gágergei egy régebbi történet, és talán eláll, talán nem, én Badacsony Tomairól kérdezném. Ott mi a helyzet? <gül> igen, választókerületem másik. Ott egy nagyon furcsa helyzet állt elő, ugye az önkormányzati törvény kimondja, hogy akinek köztartozása van, az nem lehet önkormányzati képviselő, illetve amennyiben köztartozással lett önkormányzati képviselő, akkor azt 30 napon belül ezt rendezni kell, és így maradhat hivatalban. Úgyvár olyan képviselőtestületet választottak tavaly júniusban Badacsony Tomajon, amely képviselőtestület tagjainak többségéről a héten, nem tudom megmondani, melyik nap, kedden vagy szerdán, szerdán volt, azt hiszem, képviselőtestületi ülést, és akkor nyilvánosságra került, hogy a többségnek köztartozása van, és hogyha méltatlansági eljárást indítanak ellenük, ezzel ja, A polgármesterrel együtt a héttagú testületből négy embernek nem szerepel a neve a listában. Igen. Mármint, és, hogy, hogy nincs adóság. Igen, igen. És... És ez adott esetben elvezetett volna az önkormányzat működés képtelenségéhez. Én tegnap beszéltem a polgármesterrel, azt mondta, hogy, hogy ők eleget tettek a befizetési kötelezettségüknek, tehát, a, tehát megszűnt ez azok, ok, az indok. Itt Török Zoltán valójában egy nagyon jó helyzetet teremtett valaki által, aki egyébként leadta neki a drótot, hogy ezeknek az embereknek köztartozása van, mert egyébként ennek épp úgy be kellett esnie valami postaládába, mint ahogy időnként egyébként más internetes portálokra beesnek különböző iratok, amelyeket aztán később, mint investigatív újságírás tüntetnek fel, bár kétségtelen dolgoznak az iratok elolvasásával. Én úgy tudom, hogy ez közvetelő nyilvántartásból megtudható, hogy ki az, akinek köztartozása van, és ki az, akinek nincsen ezek közül. Tehát vagy, vagy a képviselő maga kereste meg, vagy segítettek, neki megkeresni, ezt nem tudom, de ez az igazság, hogy ez kevésbé is érdekel engem. A hétvégén tartott Badal Tomai városnapi rendezvényen vágta a fejemhez Spirk József írása 24.hu egy helyi polgár, hogy mit dumálunk mi az önkormányzatban, amikor tele vagyunk köztartozókkal. Hát, igen, ez kisváros. Most fogjuk megünnepelni, hogy a batossági kétnyelő hungari. Egen, azt olvastam. Most azt kérdezem ön tőle. Óriási, óriási eredmény. Én ezt de, de tényleg, de? Tavaly, tavaly a Hungarikon Bizottság elutasította ezt a kérelmet. Számunkra teljesen Igen, arra is, arra is emlékszem, Akad. ki is volt akadva. Uh, így van. De azt mesélje el nekem, vagy azt legyen szers megmondani, egy ilyen teljesen tudatlan falról lejött most levált valakinek, hogy amiről most például Badassonyton majd kapcsán beszéltünk. Ez fontos, vagy fontos talán egy Helyszínten hát, fontos. Szerintem abban a szempontból is fontos, hogy lehet látni, hogy amit ugyan ezerszer meg szoktak naponta kérdőjelezni, de a magyar demokrácia működik. Tehát itt minden csetlésével, botlásával, esetlegességével éppen a mellett szóló érveket sorakoztat fel, hogy ez igenis működik. Tehát ilyen egy demokrácia esendőségében, ügyetlenségében, nagyszerűségében, és szerintem ezek az esetek ezek mind olyanok, amik azt mutatják, hogy, hogy ez egy abszolút élettel teli, nagyon intenzív életet élő demokrácia, helyi szinten legalábbis mindenképpen. Budapestről akar -e mondani még egy mondatot, amit az inkasszót illeti, vagy ez már túl van az egy jó Jogszabály, jogszabály, ha megfelel járt el mindenki szerintem. Köszönöm, jövő héten kétszer is találkozunk. Így van, élőben is. Igen. Igen. Köszönöm szépen. Viszont, végét, viszont, és Tibort, Veszprémi polgát nem látták, viszont hallották, és most Petrányi Zsolt művészet történéssel fogok beszélgetni, ha András kapcsolja nekem. Petrányi Zsolt. Fiala János, jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Támogatott tartalom. Um, többekkel beszélgettem tegnap a kiállítás megnyitón, ezt nem fedem föl, de az azért lényeges, mert ugye meg annyi olyan szempont jelenik ezekben a beszélgetésekben, amelyekre én rácsodálkozom. Magas korom, és teljesen az a feltételezés szerint, szerintem szerint én vagyok, és csak a saját gondolataimmal tudok azonosulni, ilyenkor kiderül, hogy bizonyos szempontból nem igaz, bár az életkorom az sajnos ettől nem, lesz, nem változik. A kérdés pedig az volt, arról esett szó, hogy a Neo Kortárs Galéria ez a mostani kiállítás, Búzó szabocs kiállítása, vajon szerencsés vagy nem szerencsés ötlet, hogyan tekintünk ennek a tényleg fiatalembernek az óvréjére, az életművére, ami néhány év terméke, egy autodidakta festőről van szó, aki alapvetően Londonban él, egyáltalán egy kuratórium, vagy más szervezet, vagy személy, hogyan talált rá, kellett-e bármilyen ellenállást legyőznie ahhoz, hogy kiállítása legyen, miért pont itt, mit tudunk a fiatalember elfogadottságáról, amelynek egyébként lehet maximális, vagy minimális jelentősége, nem hogy egyszerre egy kérdésnél többet tettem volna föl. Ó, oh, hogy ez egy kérdés van. Nem, nem, ez vicc volt. Igen. Hogy De hol kezdjem a történetet, igen, hol is kezdjem a történetet. Szóval, hogy hát el... ön interjút is készített vele, tehát ön, ö, igen, önök igen. személyes kapcsolatban vannak, kezdje talán időrendben. Igen. Az egyik dolog az az, hogy először beszélnék róla, és akkor utána majd a kiállításról beszéljünk. Szóval, Ugye? hogy ennek a kiállításnak a az egyik. Ö, járunk, csak hogy mindenki tudja. Igen, hogy... igen. Az egyik, egyik érdekessége az az, hogy egy, egy, valóban egy, egy fiad, nagyon fiatal és külföldön nagyon befutott festőnek a munkájességét tekintjük át, akiről két stereotípia élt, vagy él a magyar művészet iránt érdeklődők köztulatában. Ez fontos, álljunk meg itt egy pillanatra. Ugye szoktam közbekérdezni: ő egyébként Nyugodtan. magyarországon mennyire egy közismert festő? Ő eléggé ismert, és főleg azért ismert, mert a sikere feltűnt. És ehhez hozzájárult néhány cikk is, ami a magyar sajtóban megjelent az elmúlt években róla. És öm, ennek mondom, két, két alapvető, alapvető öm, dolog volt, ami ezekben a cikkekben elhangzott. Az egyik az az, hogy, hogy hogy igen, hát a Bozó Szabolcs az tulajdonképpen autodidakta lenne, a másik pedig az, hogy a Bozó Szabolcsnak a sikerének az egyik oka az, hogy a az festett figurák a magyar animáció történetére kacsindulatnak. És ennek a kiháltásnak, ha, még, ha először most csak a szakmai részéről mesélek, akkor az egyik célja az volt, hogy ezt a két állítást ezt felülírja. És ugye az első állítás, ez, a, ez az autodidaktaság, ez, ez nem, nem állja meg így a helyét. Áj meg egy pillanatra. Egyébként az ön szemében az autódidaktaság az egyébként egy negatív fogalom, mert ugye néhány zseni azért létezett a világban, akik Igen. egyébként szakképzésben nem részesül. Igen. Nem, nem negatív fogalom. Az én szememben sem negatív Akkor fogalom. Akkor a felújítás az ő esetében e tekintetben mit jelent, vagy miért van? Azért volt ez fontos, mert, mert hogyha valaki így a számítógép monitorján vagy a telefonján megnézi a korai munkáit, amelyek, amelyek ilyen animációs figurákra hasonlító állatokat mutatnak nagyméretű vászton, akkor... akkor akkor azt mondja, hogy na, hát, hát akkor ez, ez, ez valaki így rajzolgatott ilyen elefántokat, meg nem tudom tigriseket, vagy akármiket, és akkor ebből művészet lett, Tehát fel, aki kérdés. Itt egyébként, hogy megint megállné egy pillanatot, tehát szerintem nincs olyan internet minőség a festészetben semmi semmilyen festő alkotását tekintve, amely képes lenne egy kiállítás élményét adni. Tehát, hogyha valaki meg akarja ítélni bárkinek a tevékenységét, nem Bozó Szaborsról van szó, az nem lehetséges az interneten át. Ahhoz el kell menni, meg kell nézni. Még én akkor nagyon... is, hogyha adott esetben ez külföldre kell menni. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ön ezt mondja, mert én is, én is ebből a csoportba tartozom, akik nagyon... Mert van olyan, van, aki azt mondja, én... hogy a másik is... Igen, igen van, van, van, olyan, van olyan, aki azt mondja, és sok meg fog lepődni sok... sok nálunk sokkal fiatalabban találkoztam, aki azt mondja, hogy, hogy a kép, a művészet az információ. És ezt az információt én meg tudom szerezni a monitoron keresztül, is miért kéne oda mennem, és miért kéne azért pénzt fizesnek, hogy elmenjek egy ilyen helyre. De mondom, ebben az esetben önnek teljesen igaza van, mert tényleg teljesen más a bozó Szabolcs, szabolcsot kicsiben nézni, meg, meg a valóságban nézni. te visszatérve itt magára a történetre, szóval, hogy ő ő azok közé, az emberek közé tartozik, akire már gyerekkorában felfigyelte az általános iskolai tanári gárda, és azt tanácsolták neki, hogy, hogy, hogy művészeti képzés irányába menjen tovább. Pécs hát lett... Igen, először Pécs, tehát Pécsető ő, ő a művészeti gimnáziumba járt végig szobrász és utána pedig felvételizett Sopronba a formatervező szakra, ahova 18 évesen nem vették föl, és ezért költözött Londonba többek között. És tehát akkor, amikor ő így a, a, a, a legenda szerint, hogy ő különböző, hogy megéljen, különböző vendéglátóipari egységekben dolgozott, és ott elkezdett a pult alatt rajzolgatni, ez tulajdonképpen ez nem egy alaptalan dolog. Tehát az, hogyha valaki így elkezd rajzolgatni egy ilyen négy éves stúdiummal, az a általános vagy a gimnáziumban, ami, ami művészeti és művészet történeti oktatás, ahogy ezt ő elmesélte, az, az már azért egy más alapokon áll, és ráadásul ő ezt nagyon következetesen és nagyon mániákusan csinálta, tehát nagyon hamar rátalált erre a, erre a rajz, rajzos világra, erre az animációs, kicsit popos világra, amivel ő elkezdett ő, ő kisebben és nagyobban elkezdett rajzolni. Ezek megadta? Megmaradtak, és a kiállításon ugye 80-at be is mutatunk ebből, ezekből, és azért maradtak meg, mert ő azt mondja, hogy ő ezeket, hogy nem, nem akar megválni ezektól a vázlatoktól, mert ezeket ezek őt folyamatosan inspirálják. Tehát állandóan visszatudnak. Ennek egy külön korábban. fala van ezek, ilyen a vázlatok. Igen. igen. Otthon a műtermében ezek ilyen, ilyen lapozható könyvekben vannak rendezve, és akkor ezeket így, így tudja használni. És azt mesélte el, hogy akkor, amikor az első ilyen szakmai támogatóját a, a Nemes Marcell képzőművészt elhívta a műtermében, akkor a, akkor a Marcell tulajdonképpen ledöbbent. Ez egy véletlen, véletlen találkozás volt? Hát, különöbben véletlen. A, a Szabolcsnak a bátyja volt jóban Nemes marcell és ott Londonban találkozta. És amikor elvitte őt a lakására, ahol, ahol dolgozott, akkor a Marcell azért esett hanyat, mert hogy itt több száz Rajza, volt, kitapétázva az egész lakást. De ezekkel a kicsikkel, amelyek ott azon a, a falon kicsik, is volt. Igen, azt mondja, hogy kicsikkel, meg akkor már elkezdett így próbálkozni, így festeni is, de akkor az, az még mind a kisméretű volt. És ez az egyik dolog, és a másik, amiről beszéltünk, az animáció kérdés. Ez azért is izgalmas, mert, mert mert valóban, tehát ugye siker, siker történetben, hogyha azt nézzük, hogy egy magyar művész külföldön hogyan, hogyan lesz sikeres, akkor ezek a sztorik, ezek tényleg nagyon fontosak. És a, a magyar animáció történet egy iszonyú gazdag világ, és, és nagyon elismert külföldön. Tehát azok, akik, akik, akik animációval foglalkoznak mondjuk Japántól Belgiumig, vagy Londonig, azok azért néznek föl nagyon erre a világra, mert egyszerűen Könnyelenséges, de a közönség előtt azért már a japánok számára azért a süsü más jelent, mint Magyarországon. Persze, abszolút, teljesen igaza van, tehát teljesen más Csak ezt azért akartam elmesélni. a képeket egy... ugye nem művészettörténészek veszik zömmel, mert gondolom, Igen. hogy ön is szívesen lenne olyan anyagi helyzetben, hogy meg annyi uh, buzó szabolcs nem. képe legyen, uh, azoknak az árát figyelembe véve. Igen. Igen. Na mindegyszer, szóval, hogy az a lényeg ebben, hogy ez azért, azért, azért egy érdekes kategória, mert hogy a szabolcs fiatalabbannál, hogy ő a doktoron nőjön föl. Tehát, hogy a 90-es években kisgyerek, és akkor már nem ezt adja a TV. És ő azt mesélte erről, hogy igen, tehát, hogy ott van már egy ilyen generációs átadás, hogy az ő nagymamája volt. Az anyukája mutatott ilyen, ilyen báb rajzokat, a nagymamája rajzolcsokat hasonlóan ilyen, ilyen báb terveket készített, és diafilmen mutatták neki ezeket a, ezeket a figurákat. De ami engem érdekelt, és tulajdonképpen ezeknek a kiállításnak a kommunikációja igazából erről is szól, az az, hogy oké, okay, lehet hivatkozni az animációra, de nem, de engem inkább az érdekül, hogy az animáció, tehát az állat, állatábrázolások, azok honnan erednek a művészet történetében, és hogy alakult az ki, hogy ezek már a rajzfilmek világában is, ezek, ezek megszemélyesített lények. Tehát, tehát a doktor Bubó azért bagoly, mert a bagoly bölcs, és a bölcs akkor az orvos legyen bölcs. Tehát, hogy efektíve vannak ezek a kapcsolatok, amelyek az állatmeséknek a nagyon-nagyon hosszú történelmi, világtörténeti szálaihoz is kapcsolódnak. E, amiről ön most beszél, az egyébként Bozó Szabolcsa esetében mennyire átgondolt, vagy mennyire spontan? Spontán. Én is Spont ezt Spontán, és mm, az az érdekes benne, hogy, hogy, hogy ez a spontanitás az az, az, az az egyik, Elénye az ő művészetének, mert, mert aki akivel én kíváncsi vagyok majd, amit ön is, ön is esetleg megoszt velem, hogy milyen, milyen nézői visszajelzéseket hallott. Én, én ugye művészekkel beszélek, és a művészek nagyon-nagyon értékelik ezt a, ezt a nagyon egyenes, nagyon-nagyon bátor, és, és nem, ön, önmagát nem másokkal összehasonlítható kifejezni. Ezt én értem, de e tekintetben, amit Csi, Szabolcsina, az mennyire monolitikus a szónak abban az értelmében, hogy csak ilyen, vagy van mellette más is, mert hogyha én vissza emlékszem arra, amit olvastam róla, amit láttam az interneten, és ami ki van állítva a Millennium házába, az majdnem százszázalékban ilyen, de őn aki jobban ismeri, vagy az de. is lehetséges, hogy én nekem az emlékezetem megcsal engem, van nem, más tematikájú képei, is? Nem, nincsen más tematikája, hogy teljesen egyenesen halad ebben a saját világban. Amit egyébként egy művészet történész, mint ön úgy ítél meg, hogy így is marad, vagy az Istenen kívül senki se tudja, hogy mit hoz a jövő? Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Mi nagyon, nagyon ö, ö, szóval sok, sok művésznek a karrierjét követjük, és, és az, hogyha valaki következetesen egy világot dolgoz ki, és azt alakítgatja majd életműve folyamán, az egy jó út az jó út, mert sokkal erősebb, mint hogyha váltakoztatnak. Ugye egy 31-23 éves fiatalemberről van szó, aki megtalálta a képei helyét az Instagramon, és egy között ez lett az a felület, ahol hirtelen ismerté vált ahogy én tudom, de majd ön kiavít, ha rosszul mondom, az ő berobbanással a köztudatba, az ő kereskedelmi sikere, az ő megjelenése a világban, az így történt, vagy hogy történt? Honnan tudták meg az emberek, hogy létezik Igen. olyan, hogy Bozó Szabolcs, és ilyen izéket fest? Én pontosan így, hogy ön mondja, és ez egy nagyon érdekes változás, és ez, ez, ez kicsit a Covid időszakhoz is kapcsolódik. Szóval a Covid az egy nagyon... Nagyon, nagyon különleges időszak volt, mert nem lehetett múzeumban meg galériákba járni, nem Magyarországon, hanem külföldön sem. És ebben az időszakban a művészetre éhes emberek, azok elkezdték, uh -huh. elkezdték figyelni az Instagramot, uh -huh. illetve a művészek, akiknek, akik előtt szintén zárva voltak a galériák, hogy kiállítsák a saját műveiket, ők is Elkezdtek folytatálni az instagram az, Azt az a képtelen kérdést, ha fölteszem önnek, hogyha egyébként nincs Covid és nincs Instagram, hogyan alakult volna Bozó Szabolcs élete erre a kérdésre, miközben nincs normális válasz, mert ez ugye a hat tipikus esete. Igen. De ez egyébként gondolom önnek is, meg talán a festőnek is eszébe jutott, hogyha egyébként az Instagramnak ekkora jelentősége volt. Igen, ez egy különös dolog, és nem is tudok erre válaszolni, hogy mi lett volna, ha nem lett volna Instagram, Mm, mert Hiszen az Instagrammal pontosan száfolva vagyunk mind a ketten, oké, okay, mentségünk a Covid, de ja, ugye pontosan visszaigazolja igen. a fiataloknak azt a véleményét, mert szerint egyáltalán nem kell elmenni, elég az internet. Igen, hát pontosan, van. De hogy, hogy viszont a helyzet az, hogy volt Instagram, tehát hogy, hogy nem tudunk változtatni, és igazából a Szabolcsnak a az, az, az, az fejlődésének és az előrejutásának az egyik Érdekes helyzet és kulcsa az, hogy ő izoláltan teszi ezt. Tehát hogy ő Angliában egy bizonyos helyzetben elkezdi ezeket készíteni, nem Magyarországon, tehát nem a magyar művészeti közegnek a hátterében kezd el gondolkodni, mert teljesen szab, függetlenül és szabadon, mindentől szabadon, és az Instagram valóban egy fórumot jelentett arra, hogy ezt ő közzé tegye, és, és egy olyan időszakban, amikor, amikor volt egy ilyen kiéhezettség a nyugati világban arra, hogy, hogy valami új szemléletű, bátor kifejezésmódot lásson valaki, akkor találtak rá, először egy marort, malorkai galerista talált rá, aki meghívta őt malorkára, és ott kezdett el nagyméredben festeni. Ön mikor talált rá? Én elég régóta ismerem az ő munkáit, nem is nem tudom megmondani, de mondani, inkább úgy mondjam, hogy évek óta. Tehát, hogy évek óta ismerem, COVID, nyilván COVID után hallottam róla először, meglepő módon a fiam mutatta először és azt kérdezte tőlem, hogy mi, mi a véleményem róla, és nagyon érdekes ez, mert most, amikor a kiajtás megnyert, akkor a fiam visszaidézte, és azt mondta, hogy apa te, te már akkor azt mondtad, hogy a Bozó Szabolcs, hogyha ilyen... Ugye következett... akkor ön is az interneten keresztül látta. Hát, hát nyilván, persze. És hogyha, hogyha akkor valaki, azt mondta, hogy? Azt mondtam, hogy ha valaki ilyen következetesen dolgozik, az, az abból lehet siker. És, De a sikeren kívül ön... Ugye más a siker, és más az, hogy önnek mi a véleménye róla. Igen. Önnek egyben az is volt a véleménye, hogy ez valamiért felkeltette pozitív értelemben az érdeklődését? Igen, felkeltette az érdeklődésemet. Hozzá tartozik az, hogy a, a kortás művészetben ez a fajta ábrázolásmód, ami kicsit így parodizál, átír, groteszké alakít ö, ö, populáris ö, figurákat, animációs figurákat, ez létezik. Tehát itt több olyan művészt fel lehet sorolni, aki foglalkozik ebben, és ugye tavaly volt a Ludwig Múzeumban az a kiállítás, aminek az volt a cím, hogy a cukiság művészete, vagy a cukiság, ami, ami hasonló karakterű műveket sorolt egymás, egymás mellé. Én direkt nem használom ezt a szót, én, én, nekem ez annyira nem tetszik ez a, ez a megközelítés, én valahogy ezt kicsit komolyabban veszem. De azt akartam még elmesélni egyébként is, hogy önt, önt is igazoljam az élőben megtekintésnek a fontosságáról, hogy hogy a Szaborsnak van egy másik inspirációja, ami az animációs figurákon túlmutat, és ez pedig egy német művész, Jonathan Méze így hívják, és azért izgalmas ez, mert amikor az interjút készítettük vele, akkor ezt úgy elkocsintotta, hogy, hogy hát az ő művészeti indulásánál az egyik legnagyobb hatású dolog az egy interjúfilm volt, amit ebből a művészel látott, a Jonathan Mézével, akitől azt hallotta az interjúban, hogy bármit lehet csinálni és ez a bármit lehet csinálni, ezt ő nem hallotta soha. Ez felszabadított. De teljesen, azt, azt mondja, hogy ezt neki senkinek elfelejtették mondani a, a művészeti nyakta. gimnáziumban, igen, hanem ott mindig azt mondták, hogy így vagy úgy. Például a bármit csinálni be az is beletartozik, hogy ha művész akarja, akkor akar a tubusból a vászorra nyomhatja a festéket, ami számára úgy hatott, hogy valami, mint hogyha valami olyan szabályszegés lenne, ami... Ami, ami minden keretet, kereten át, átlép. És ezt csak azért mesélem mert aztán ez a történet folytatódott és ő közösen is kiállított Jonathan Mézével, ami egy egészen nagy dolog, és már olyan szempontból, hogy a Jonathan Mézé azt mondta, hogy igen szeretne kiállítani Bozó Szabolcsal, tehát ez több éve történt, de hogy, hogy ő eltanult egy dolgot ettől a, ettől a nagyon radikális és bontó német művésztől, és ez pedig az, hogy hogy ezeket a figurákat, és ez csak élőbe derül ki tényleg, hogy ezeket a figurákat ő ilyen, most nem tudok más szót mondani, ilyen piszkosan viszi fel a vászonra. Ő a földön fest, tehát kiteríti a vásznat, és több olyan kép van, a nézőnk majd észre fogja venni, hogy mit tudom én, a szabocsnak a cipőnyoma rajta van a vásznon. tehát hogy átgyalogol a vásznom, vagy ott van annak a, az edénynek a nyoma, amiben a festék volt, vagy kifröccsent a festék, vagy stb. Tehát ilyen típusú dolgok, és ez nem látszik a neten. Ez nem látszik a monitoron, ez csak ott látszik, és ez, ez megváltoztatja a képeknek az attitűdjét, mert ez... ez ez egy másfajta munkamódszer. Ez nem egy kifestő könyv ettől a pillanattól kezdve, hanem ez egy sok felület. És azt is el kell mondani, ami érdekes, hogy, hogyha valaki majd, majd megnézi a kihállítást, és látja először ezeket az egyalakos figurákat, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy na, Hát igen, a bozó csak fogja magát, aztán egy, egy jókedvű délutánon leteszi a vásznat a földre, és akkor fölvázol egy ilyen egeret. De hogy ez nem így van, hanem, hanem sokkal lassabban és sokkal megfontoltabban dolgozik. Tehát azt mondta nekem, hogy ő maximum egy évben, majd tavalyi évben mondjuk 12 képet festett, ami nagyon kevésnek számít a képzőművészetben. Mondjuk akkor, amikor ilyen csúcs évei voltak, akkor se festett többet 30-nál ami ugye azt jelenti, hogy nem, ez nem, egy, nem, egy, nem annyira gyors, gyors dolog, hogy minden nagyon megfontol, és nagyon és vázlatokban le kipróbál, és csak utána, utána rakja föl a vászolra, és ez a fajta elkötelezettség, vagy megfontoltság nagyon látszik a képeknek a, az átalakulásán, ahogy ettől a kezdő pillanattól eljutottunk a mai alkotásaig, amik sokkal összetettebbek, és sokkal inkább hívnám már groteszknek inkább az alakokat. Ezt a grotesz szó alatt én azt értem, hogy vagy azt értjük a művészetben, amikor, a, amikor azért torzít el valamit a képzőművész, hogy, hogy, hogy az emberi lény, az emberi lét, az emberi tulajdonságoknak a a gyengeségeinkre világítson rá. Szóval valahogy e felé a szimbolika felé megy a szabolcs. Azt akartam megkérdezni még mindenféleképpen öntől, hogy a siker Részint a kritikai siker. részint az anyagi siker. Egyébként a kettő egyáltalán nem jár együtt, sőt. Nem, igen, igen. igen. A, e tekintetben ön hogyan tekint Bozó Szabolcsra, mert hogyha ön a, ugye visszakérdezett engem, ezzel kapcsolatban érkeztek hozzám alapvetően, a, ugye ez... Egy megosztó dolog, különös tekintettel arra, hogy maga a kép talán nem lenne megosztó. De mivel a látogató, ugye tegnap azért zömbel Igen. szakértői látogatók voltak, és a látogatók tisztában vannak ennek részint a kritikai sikerével, Igen. de ha ez nincs is így, az anyagi sikerével mindenféleképpen, van olyan, és ez nem feltétlenül életkor kérdése, akiből ez ellenállást vált ki, és azt mondja, igen, hogy igen. ez nem művészet. Az igen. lehetséges, hogy dollár ezreket, tízezeket lehet vele keresni, igen. attól még igen. ezeket a falakat alaptalanul foglalja el, mert ezeken igen. a falakon most X-nek és Y-nak a képei kellene, hogy igen. lukjanak. Igen, van ilyen, igen. Hogy az egyik, csak hogy tovább folytassam az öngondolatmenetét, az egyik ilyen, ilyen komment, vagy az egyik ilyen, ilyen kritika az, az az, és az is lesz, és ami Magyarországról nézve tök sokszor felmerül, hogy manipulatív. Tehát, hogy a siker manipulatív. És azért érdekes ezt így, így felvetni, mert, mert éppen a Szaborsnak az esetében, és az ő fiatal miatt, és az ő munkájának az, ahogy jön is mondja, megosztó volt a miatt, ez a manipuláció nem nagyon merül föl. Tehát ez azért érdekes ez, mert hogy, hogy ha a sikert nézzük, akkor ennek a sikernek Valójában tényleg valamiféle pszichológiai, indítékai vagy okai vannak. Hogy Ugye egyébek között ő azt is mondja egy interjúban, én nem foglalkozom politikai témákkal, igen. a figuráin többnyire nem kötődnek lokális képi tradíciókhoz. Igen, igen, igen ezt is mondja, de hogy hogy hogy visszatérve én megkérdeztem most a galeristáját, kárkostyát, aki szintén eljött a megnyitóra, hogy, hogy hogy történt ez? És ő azt mondja, hogy, hogy, ennek a, hogy a Szabolcs sikerének a kezdete az kelet-ázsiai fiatal gyűjtők révén kezdődött el, ami azért érdekes, mert ahogy ő elmondta, ezek a fiatal gyűjtők markánsan... Kelet-ázsia, az mit jelent? Milyen országot? Kína, Kína, Kína, hogy ezek a fiatal gyűjtők markánsan szakítani akarnak az édesapjuk és az édesapjuk gyű, gyűjtési, gyűjtési szokásaival. szokásaival. Tehát effektíve radikális képeket keresnek. Fiatalok. Igen, igen. Jó Igen, igen. Olyan képeket, szeretnének, igen, igen. Olyan, olyan képeket szeretnének, amik, amik teljesen eltérnek uh -huh. attól az értékrendtől. És ebben talált bele a Szabolcs és ebbe talált bele, és, és aztán ez, ez tovább. Telt. Ilyen tendenciák ön tudja innen? Ki szoktak fulladni, vagy sem? Átszoktak alakulni. Sok ilyen volt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a dadaizmusból lett a szürrealizmus, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek az ilyen radikális dolgok, ezek, ezek a művészet változásával, és a művész életkorának a változásával, személyiségének az érésével tudnak átalakulni, amihez párosul a gyűjtő, az őt, őt szerető gyűjtőnek, az ízlésének vagy érettségének az átalakulása is. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes... Magát a festőt meglepte folyánat. egyébként az az érdeklődés, ami az ő képei iránt megnyilvánult? Azt mondta, hogy teljesen, teljesen sokkolta. Tehát azt mondta, hogy, hogy, hogy ő, aki, aki nap, napról napra dolgozott, és főzte le a kávékat, meg készítette a szendvicseket. Egyszer csak az történt, hogy, ki, hogy, hogy előre ki tudta fizetni a lakbért. És ez egy olyan, olyan sok volt, amit nem, nem értett, hogy ez most hogy van, vagy most miért van, és hogy nem, nem, nem és egyébként ez, ez, ez jó, tehát, hogy nem, nem tudta elképzelni, hogy az, ami, az amit ő, ő alkot, az, az, abból lehet egy ilyen. Ő hagyta ki, lehet, kérdés. De a vezérelt, tehát, hogy van valami kör, aminek a része, vagy ő egy sziget? A... Sziget, sziget. Ő egy sziget. És, ez, és nagyon érdekes ez a szigetség, és nagyon jó, hogy ezt ilyen, így, így ebből a hasonlattal kérdezte meg, mert Szabolcs nem hasonlítgatja önmagát másokhoz. Tehát, hogy Ahogy nem, mások hogy... se hasonlítgatják magukat hozzá, vagy ilyenből már? Hát magukat... nem, nem, olyan értelemben, hogy az, aki a művészeti, művészeti um, világban, mondjuk egy képzőművészeti egyetem után um, kerül be, az, az, az akarva akaratról és elkezdi másokat nézegetni. Uh -huh. és próbálja meg önmagát ebben a, ebben a nagy, végtelen rendszerben unifikálni, vagy eh, hogy mondjam ezt, tehát hogy egyénivé tenni. És a Szabolcs pedig azt mondja, hogy bocsánat, én egy öntörvényi alkotó vagyok, én, én, én egy, egy utat követek, és ez pedig az, amit, amit, amit én, én, én önmagamból ki tudok hozni, és, és hogyha ha ennek ilyen ö, sikere van, ez konkrétan el is hangzott, az, azt, ő nem tudja, azt mondja, hogy ő ezt nem tudja irányítani. Azt mondja, hogyha, hogyha az őt vele őt foglalkozó galériák ilyen és ilyen árakat határoznak meg, akkor ez egy fantasztikus dolog, maradjon is így, de hogy ez, ez, ez olyan, mint ha a feje fölött zajlana, és, és ő, ő pedig csak teszi a dolgát, ezt mondja. Hogyan válogatott? Gazdaságossági szempontok játszottak szerepet a kiáltás előkészítésében, mert, mert a művei ebben a szempontban nagyon szét vannak szóródva. Tehát, hogy, hogy a, a Európa, Amerika és Kelet-Azsia a legkülönbözőbb pontjain vannak az ő alkotásai, és akkor, amikor ez ma már egyre fontosabb szempont lesz egyébként, hogy, hogy akkor, amikor egy ilyen kiállítást elkezdünk szervezni, akkor kvázi a begyűjtés útvonalát is figyelembe kell venni, és azt, azt is el kell kezdeni szerkeszteni. Tehát, hogy, hogy ne, ne a világ pénzét fizessük ki a szállításra, hanem, hanem ilyen logisztikai útvonalakat nézzünk meg. És ebben az esetben a, a, a műtárgyak azok London, Stockholm, Kopenhága, Budapest, Milánó, ezek, ezek lettek a, a, a begyűjtési pontok, de a válogatásban, amiben a kárkostja nagyon sokat segített azáltal, hogy, hogy, hogy, hogy az ő adminisztrációjában lévő, magánygyűjteményekben lévő műtárgyakat így végig tudtuk nézni, hogy mi az, ami így, így létezik és mi az, ami elérhető, hogy abban, abban úgy válogattunk, hogy, hogy ezt, a, ezt az áttekintő jelleget tudjuk, tudjuk hozni, tehát az, hogy a korai munkák is legyenek, meg a mai munkák is legyenek, és közte van, ez egy, van egy ilyen váltás, amikor a szabolcs egy figurákból áttér a, a sok figurá felé, és ezt az átmenetet is meg akartok mutatni, úgyhogy ez volt a szerkesztés elve. A Milleonium házában látható a kiállítás meddig? Szeptember elejéig. Foglalkoztatja-e a látogatottság mértéke? Igen. Foglalkoztat, is nagyon... Visszajelzés, nagyon... vagy más. Tehát ezt azért kérdezem, mert a művész nem kötődik másokhoz, vagy nem mérítskérje, hogy ön mondta magát máshoz. Igen. Mit ez az alacsony, mit ez a magas látogatottság? Nem az-e a nagy szám, hogy egyáltalán van? Hogy ö, ez azért érdekes, amit kérdezett, mert... Nagyon sok kiállítást rendeztem életem során, és mindig nagyon vártam arra, hogy a kiállításaim látogatottak legyenek, és mindig azt tapasztaltam, hogy hiába hozok egy, egy sztárművészt, vagy hiába hozok olyan értéket, vagy olyan mutatunk olyan értéket, amit szerintem fantasztikus, és, és mindenkinek rá kéne ugrania, ez nem, soha nem fejeződött ki a számokban. Ebben az esetben ugye nagyon érdekes ez a helyzet, mert, mert, mert a Millennium háza az, azt most hívjuk így, és ezt a legjobb értelemben mondom, az a város egy kiállítási pavilon, egy kiállítási tér. És mint ilyen, nem kapcsolódik múzeumi, mú, mint építészetileg nem kapcsolódik múzeumi épülethez. Tehát nem, nem az a helyzet a kapcsolatban, hogy aki a szépművészeti múzeum vagy a Műcsának előtt megáll és fölmegy a lépcsőn, az már tudja, hogy hova megy. Hanem itt van egy ilyen, ilyen szegmens is, és ezt azért mondom ilyen biztosan, mert ezt a, a, a jegy, jegyértékesítők szokták mondani, hogy a Városligetben sétálók bemennek a házba, és megkérdezik, hogy na mi van itt. És akkor azt mondják, hogy hát itt van egy kiállítás. És ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert sokan úgy mennek be, hogy nem kiállítás látogatók. És az a kérdés, az lesz itt a kérdés, hogy ezeket az embereket megnyeri-e. Ez a, a Bozó Szabocnak, ez a direktsége. Mert abból abban a reménykedek, igen. Tud-e arról, hogy nálunk Magyarországon milyen ö, követői köre van. Nem tudok számot mondani. Tehát több ezres, de nem, nem tudok pontos értéket mondani erre. Ha megnézem az Instagramon, mert ott lehet látni, hogy hányan követ. Igaza van, azt nem fogja mutatni, hogy ezt magyarok kell vagy külföldiek követ. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm. köszönöm szépen, Viszont a hálásra. Petrányi Zsolt, kurátor művészet történést nem látták, viszont hallották. Hm. Bozó Szabolcs kiállítása kapcsán Millennium háza. Próbálok a telefonommal valahogy zöldágra vergődni, de ebben szerintem majd az András fog segíteni nekem a beszélgetés végén, ezen most nem fogom húzni az időt. Meddig élünk rá? Egy kirencig. Kirették, annak idején, akkor voltam, akkor megtanultam, hogyha ott sok tiszt van, voltam katona, akkor mindig a legmagasabb rangúhoz kell beszélni, de ahhoz, hogy megtudjam, hogy ki a legmagasabb rangú, valakire ránézek, és azt kérdezem tőle, hogy mi a helyes megszólítás, és az, amikor válaszol, akkor egyben arra néz, aki egyébként tudtával a legmagasabb beosztású. Ha nem esem a tévedés csapdájába, akkor fontossági... fontossági osztályzatokat tekintve, mivel kezdjünk. Mi a legfontosabb? Egyébként idefele jövett, ezen gondolkoztam, és ezt kíváncsi voltam, hogy ön szerint még a legfontosabb, és ezért visszadobnám. Azért dobom visszadobdát, mert nyilván az ember egy vélemény, egy, egy valóság buborék. Megkapta az SMS-eimet. Megkaptam, hogy bocsánat, hogy nem válaszoltam. Nem, nem, nem mondom, hogy nem, teljesen, hogy értettem, de hogy a... Nem értettem? Nem, de... de... Énleg szinte kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami ön számára a legfontosabb. Nyilván ez egy visszajelzés nekünk is, vagy nekem is arra, hogy mi jól látjuk-e. Um, közben megjavítottam. Ez nagyon érdekes dolog, mert a barátnőmmel beszélgettem a villamoson, az autómat lerakom a petőfi Hídnak, a budai hídfőjénél, és én emberi tényezőkről beszéltem. Tudja, engem alapvetően ezek foglalkoztatnak, és ő azt mondta, hogy ezek mind nagyon fontosak, de az a város anyagi helyzete ennél még fontosabb. És tudom, hogy praktikusan neki igaza van, de. Engem el tudnak téríteni szubjektív tényezők is, amit ő nem értett. Az az, hogy tegnap egész egyszerűen a hatás alá kerültem a Walter Katalinnak, ahogy ő szenvedélyesen, sírásközeli állapotban beszélgetett egy fáradt műsorvezetővel. Nagyon a hatás alá kerültem. Uh -huh. Abból a történetből egyrészt az derült ki, ami persze szubjektív, hogy itt igazságtalanság történt, és még egy dolog derült ki, ami számomra szakmai a legfontosabb, hogy az, amit én tudok a történetről, az az igazságnak csak egy szelete. Magyarul, hogy én Walter Katalin történetével meg akarok ismerkedni, azt Walter Katalin is még számos társaságában egyszerre kinele bonyolítanom, mert önmagában abból adódóan, hogy ő kijön és bejön kis Abrus, vagy bejön Bolla Tibor, vagy bejön Vitézi, Dávid olyan irányba viszik el a beszélgetést, ahol ő időnként feltartana a kezét, és azt mondja, én másra emlékszem. És ezt utólag már nem lehet megtenni egészen elképesztő hatást gyakorolt rá. Nem láttam, illetve csak olvastam nyilván az interjú, de... Nem, azt meg kell nézni, az, az, egy, az egy dráma. Um, mennyire volt biztos benne, független attól, hogy aznap nem történt meg, hogy ez a, erre az szóra sor kerül? Nagyon meglepett. Tényleg őszintén. És e, semmi te és nem is értjük, a, e, hogy, hogy hogyan történetett. Ugye a mi kedden benyújtottuk a Péter anyagot és az azonnali jogvédelemről szóló kérelmet. Ilyenkor az a szabály, hogy amíg a bíróság 15 napon belül csak az azonnali jogvédelem részéről nem dönt, addig ezt a cselekményt, ezt az inkasszálást nem hagyhatja végre az alperes, ebben az esetben hogy a magyar államkincster. Uh, ugye a jogszabályék szerint őknek 28-án, a szerdán kellett, kellett volna leemelni ezeket a pénzeket. Mi tudomásunk szerint másik kormányzatoknál 28-án ezt megtették. Nálunk valamiért 29-én 9 óra 34-kor tették ezt meg, tehát valaki, ez egy Kafa, ez hogy van? Jelezték a kollégák egyébként, ez a szürelés volt, mert szerdán a közgyűlés alatt folyamatosan kaptuk a tájékoztatást, hogy még mindig nem történt meg, mindig nem történt meg. Jogilag én azt gondoltam, most ez, ez egyébként a folyószámlahite. Igen, mind, igen. Tehát ez, ez, az megy még inkább az egekbe. Hát most közelít az. a 60-hoz. Most 50 Hát lett. Tegnap, amikor néztem, akkor mínusz 52 volt valahogy a, így. A még 8. Hát oké. Okay. Szuper, csak ugye ez úgy tudtunk, igen, van még jó okay, de ez el fog menni uh, 60ik, tehát hogy... hogy ezt, ugye 60 fölé nem mellt. 60 fölé nem mert. vagy hát hogy alá mert, ugye alá mellt, hogy mínuszról beszélünk. Igen. Uh, és tegnap 9.34-kor ezt leemelték, úgyhogy 9.33-kor adtak utasítást, hogy egy perc fut végig ilyenkor a banki rendszer tehát ilyenkor látjuk. Hogy, hogy, hogy mikor jött, tehát nem két nappal korábban egy időzített inkaszállás volt, és miután a, a Alperes, és azért mondom így, mert most egy jogi folyamatban vagyunk, tudott róla, hiszen neki nyújtjuk be többek között a ö, ö, jogi papírokat, ö, ő ennek ezt megtette. Úgy, hogy korábban minden ilyen esetben megvárta a bírósági döntést, ez egészen volt. Hát, Erre mondja azt a főpolgármester egyébként azt, hogy nyilvánvalóan politikai utalásítás, Nem tud más lenni. Hát hogyha szabályuk szerint a kormány uh, rendelet alapján, ezt neki 28-án Szerdán kellett volna levennie. Ha más önkormányzatoktól 28-án Szerdán inkasszúzott, akkor itt egészen biztosan volt egy 24 óra, amíg, amíg uh, ezt gondolkoztak rajta. Mert mi a, más történt volna? Valaki gondolja, az, azon... az ön elmondása alapján az, hogy a politika így döntött, az teljesen jogosan teszi. A politika úgy dönt, ahogy akkor nem. türelem. De az, hogy ezt végrehajtják, az már jó. Nem. Hát ne, ne, de, ne, de ne menjünk bele, hogy a politika dönthet úgy, hogy egy törvényt nem tart be. És én ez ezt ezt... jogszerű? Nem, ez nem jogszerű. Ne ez... fogadjuk el, te nem mondjuk azt, hogy a politika én dönthet úgy, és hogy ezt végrehajtják. De én, de én nem akarok ennyire ide, te hogy mondjam, kettőnk közül inkább én vagyok az idealista. De aminek jogi következményei vannak. A jogi következmények kell legyen. Értem, értem. Öt de... éves elévülés ideje van, hivottali haltalom való visszaérés. De akkor én most azt érzékelem önön, hogy ha nem is annyira van felháborodva, vagy annyira van felháborodva, mint a házkutatásnál Na most már válasz Félel, ég, ég, A szerint, not, az, tehát hogy, hogy ez mennyire rázza önt meg a tekintetben, hogy ott egyszer bementek a lakásába, itt pedig valami olyan jogszabályellenes dolog történik, amely egyébként messze túlmutat rajta, hiszen hogyha ezt egyébként megteszik, akkor bármit megtehet az állam. De most itt elkezdhetünk abba menni, hogy akkor a, a eseményekkel. A biztonságról beszélek. Nem, itt a valóságról beszélünk. Hashtag világ. Arról beszélünk, mert hogyha ezt egy ekkora várossal meg lehet csinálni, azt lehet mondani, hogy nem számít. Erről Akkor esz... önt mi védi? Erről, ezt mondom, ez azért mondtam, hogy jogbiztonság. Ezt... Sőt, azt, akinek még előtte még egy mikrofon sincsen, és nem tudja elmondani azt a, pan... azt a uh, nem a... is panaszát, hanem ezt, egyszerűen ezt a felháborását, azt mi védi? Innentől kezdve. A bíróság jut most, hogy a halad? Hát nyilván ugye beadtuk, tehát ettől még talán, de persze innentől kezdve, tegnap óta szerintem már mindegy. De talán a, az itt a bíróság mégis elbírálja, mi ugye... Én, egy, hát úgy, hogy visszautalja. Hát ugye nem, a felszólíthatja, mi beadtunk erre egy keresetet, azonnal intézkedést kértünk a bíróságtól. Uh, hát úgy, mint 15 nap, de hogy valószínűleg a ez kettőt bíróság? együtt... Hát ez törvényszék, ezt uh -huh. mondunk ilyenkor, valószínűleg a kettőt egyszerre fogja tárgyalni, egyszerre dönt. Igen, mi azt gondoljuk, azt reméljük, hogy ha még van egy kis jogállam ebben a, az országban, akkor ebben az esetben azt mondja a bíróság, hogy ez egy, tényleg egy olyan cselekmény volt, hogy nem hajthattak véget, tessék visszautalni. Egyébként tegnap a főpolgármester írt a Magyar vezetőjének egy hivatalos levelet, amiben fizetési felszólítást küldött neki. Azzal a jóhiszemű mondattal zártuk, lehet, hogy administratív tévedés történt náluk. Ha. 10,171 milliárd forint értékben, és azt tessének visszahelyezni a számlára. Ezt megtettük, és én azt gondolom, hogyha ebbe a 24 órában a csütörtök és szerda között politikai mandátumot kértek, akkor szerintem most már ezt nem fogják felülbírálni, akkor majd a bíróság eldönti. Csak azért tényleg nonszensz. Nekünk azért van nyilván egy jól képzett jogi apparátusunk Nagyon jó jogi szakemberekkel dolgozunk. Nem tudom, hogy önnek van -e ilyen, valószínűleg nincs, de bele... De az, aki most néz minket a közösségi médiába, aznak egészen biztos a nagy részének nincsen. Mennyire kiszolgáltatottak ezt az embereket, hogyha azt gondoljuk, hogy politikai döntések így felül lehet ezeket? Ugye szerdán volt közgyűlés, én nem azt mondom, hogy a közgyűlés teljes tematikáját zárójelben rakja-e az, ami tegnap történt. De mégis azt kérdezem, hogy most az, ami tegnap történt, az határozza meg a városháza alapvető tevékenységét, mert hogy most egyébként valami olyan tevékenység van, amire én valószínűleg elképzelésem sincs, Függet attól, hogy konkrét mondatok hangzottak el, hogy ezek a konkrét mondatok egyébek között, ugye az, hogy. Nem tudjuk kifizetni a BKK, a budapesti közművek és a közvilágításai felelős cég, a BDK számára közszolgálati szerződésből következő esedékes támogatásokat. Ezeket saját maguknak kell megoldani. Ugye az is elhangzott, hogy a fizetéseket állják, de annak a járulék terheire nincsen pénz. Azt sem tudom, hogy a mi kettőnk beszélgetése mennyi ideig áll el, de az, amit ma Ön érzékeltetni tud, és köszönöm, hogy eljött, mert ugye ez, ez most a drága idejéből, most még drágább idejéből remélhetőleg nem rabolok. Ez most milyen tevékenység annak érdekében, hogy működőképes maradjon a város? Ugye most operatívan az történik, hogy naponta minimum egy 20 perc van egy nagyon szűk csapat szakemberekkel, akik Akikkel az, akik átnézzük, hogy akkor milyen számlák jöttek be, miket kell kifizetni, hogy állnak az egyes cégeinknek a folyószámla hitelei, hiszen nagyon nagy részük abban van, kinek kell pénzt adni ahhoz, hogy a nettó finanszírozás ne mind legyen. A folyószámla terhére? Hát, Fenhére, igen, persze, hát honnan? És milyen saját lehetőségeik vannak az egyes közműcégeknek? Hát nekik is folyószámla hitelkeretük van, ha van. Az egyébként független a fővárosról igen, igen, az egy saját. Annak a mértéke. ezek változó nyilván a BKK-BKV, ami már szintén már tartósan egy ilyen, rendszerben van. Ez azt jelenti, hogy a két cégnek közösen van egy folyószámla hitelkerete. Aztán pont a nyári finanszírozási nehézségre, mert tudtuk, hogy a iparűzési adó kevesebb. Az iparűzési adó ugye ebben az időszakban nem igazán jön be, ö, érdemben, szeptemberben érkezik be ugye májusban jöhetne be, de ahhoz gazdasági növekedésnek kellett volna lennie tavaly elmaradt érdeklődés hiányában valószínűleg, mert nem mi miattunk, mert nem irányítjuk a gazdaságpolitikát. Szóval, hogy a májusi adóbevétel az minimális lesz, ezért érdemben szeptember 15-én jön beiparőzési adó, miután ugye normatívát nem kapunk, hiszen ezeket elveszik tőlünk, és utalják, közdelőző feladény kell látására, ezért ebből bevételünk nincsen, tehát, hogy addig kell valahogy áthúzni, ezért a BKK-BKV közülési döntés alapján már egy ünnezet áthidaló hitel él a, a, a nyarat. Ugyanúgy van hitelkerette a BKM-nek, hitelkerette valamennyire a BDK-nak, a közútnak. Ezek ezeket vissza kell önnál, fizetni. Ezek önállóan dönthetnek? A hitelkeretek felvételéről ugye a céges szabályok alapján, tehát van, ahol erről például a BKK-BKV esetén a fővállási közgyűlésnek kellett döntenie, van, ahol a, a saját belső alapján elég volt saját maguknak, de hát ők ezt ugye a likviditás menedzsmentre használják, mert hát az lenne a legszörnyűbb, hogyha a közgyűlés ezzel a működéssel magához ragadná még ezt a napi likviditás is, mert tényleg itt ilyen ó, van óránként döntés kell hozni ebben. E, és ugye ez visszavisz be őket a Szerdára, de itt van egy híd a szerd és a csütörtök között. Mennyire látt át. Ugye eléggé követtem, de nem néztem végig. Mennyire látja át ezt a helyzetet a közgyűlés a tekintetben, hogy nem piszlidszári dolgokkal foglalkozik, hanem arra a rövid időre, vagy ki tudja mennyi időre, amíg ez nem rendeződik, addig képesek átlátni, hogy a főváros működő képesség az felülírja azokat a dolgokat, amelyekkel egyébként, foglalkoznának, mert ugye a szerda, ahogy én láttam, nem igazán ennek a bizonyítéka, de lát arra esélyt, hogy ebben a helyzetben felhagynak ezzel? Idealista vagyok. És azt gondolom, teljes mértékbát látják. Tegnap ennek valamilyen tanújárét látta? Hol? Amegy, ugye a, a kutyapárt az egy eléggé felelőségteljes nyilatkozatot tett a Tisza az ugye szintén mondott valamit, bár nagyon kikérték maguknak, hogy az ő egyik képviselőjüket a főpolgármester hagyta meghurcolni a Fidesz által, azt azért nem átalott a Magyar Péter megjegyezni. Mondom, olvastam. Idealista vagyok, és azt gondolom, hogy átlátják. Mi történt ma, vagy mi történik ma például abban a 20 percben, amiről beszélt? Nem tudom, előtte vagy utána van-e? Nem, ez napközben van. Ilyenkor átnézzük, hogy akkor hogy állunk a számlával, milyen kifizetési igények jöttek be, mi az, amiket ki kellene engedni, muszáj kifizetésre, hol van, ki kell kell beszélni annak érdekében, hogy a, elmondjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk. Nyilván egyeztetek az elkövetkező napokban a bankokkal, hiszen szükséges tájékoztatást adni, hogy mi történik. A tegnap a dolgozóknak kellett egy üzenetet küldeni, hiszen ők is a sajtóból informálódnak, hogy a nettó bérkifizetések nincsenek veszélyben, és, és az az első, erre fogjuk a, a fókuszt helyezni. A járulék nem kifizetés? Jár. Nem mondtunk ilyet, tehát mi azt mondtuk, hogy a nettó bérkifizetés az első. Akkor mi az, amit én rosszul értettem? Lehet, hogy valaki továbbírta, szerintem ez, de... de a, tehát, Nyilván a járulékot is ki kell fizetni előbb-utóbb, de mi annyit mondunk, a nettó bérkifizetés az első. Igen, tehát a Telex kérdezett valamit, és jó, most ebben nem fogok elveszni. Um, azt kérdezem Öntől, hogy a következő részlet az június. Június vége. Ha ez így maradna akkor júniusban már meghaladnák a hatvanat. Meg, persze. Um, én nem kérdezem azt, amit mások kérdeznek. Már csak azért sem, mert én is idealista vagyok, és szeretem magamat megkülönböztetni, különösen, hogyha van értelme. Ez meddig, és hogyan kezelhető? Nem tudom megmondani már, hogy a kezelhető kérdést, hogy honnan még lehet visszafordulni. Nem, hanem, hogy hol van az a pillanat, ugye hát van olyan is, amikor a szervezet beteg a szervezet ellenáll megpróbál meggyógyulni, és aztán egyszerre csak összeomlik, és az orvos se tudja megmondani a hozzátartozónak, hogy miért akkor halt meg a beteg. Valójában ugyanazt kérdezi, mint mások, mert ugye mások itt azt szokták mondani, és akkor mikor állítjuk le a 34-buszt. Erre azért nem tudom megmondani, hogy a modellezhetetlen ez a történet. Ő Tehát mit soha. Lát? Nem tudom lemodellezni. két hetet látok, ennyit. Két hét hétig látok hét előre két hétig látok előre, és aztán utána próbálunk megint két hétre De ez a két látni. hét, ez miről szól? Erről, amit most meséltem. De azért egy dolgot szerintem ez, lehet, hogy ezt kevésbé mondtuk ki, és ezért nem értem a... Ezért érthetetlen számomra, ugye a politikai vélt vagy valós haszon érdekében a kormány mérlépe hát, az út. ennek a vélt vagy valós haszna? Hadd mondjam végig, és szerintem meg fog érteni. A a magyar Gazdaság helyzete, hát szerintem az konszenzus van az országban, hogy nem jó. Hogy a nagyon rossz vagy rossz, ebben már lehetnek árnyatok, de hogy biztos, hogy nem jó. A magyar kormány arra számít, hogy gazdasági növekedés lesz végre. A, mit tudunk még, hogy a magyar gazdaságnak a 38%-át, GDP 38%-át Budapesten termelik meg. Most ezzel lehet, azt mondani, ez felháborító, van, de ez most. Biztos, hogy az elkövetkező hat-hétben nem lehet változtatni. De még vaszta, a 6 évben se. E, abba az esetben, hogyha belelökik a csődbe a fővárosi közszolgáltatásokat, tehát a magyar kormány azt mondja, hogy menjen. Abban az esetben azok a hitelminősítő intézetek, akik már most is lebegtetik, hogy lehet, hogy lefele kellene rontani az ország hitelminősítési beosztását. És megkérdezik a magyar kormánytól, hiszen ők kérdeznek. Szoktuk tőlünk is kérdezni hogy ez mi. És arra az a magyar kormány választa, hogy ne foglalkozzatok vele, ez csak politika, és politikai okokból lökjük csődbe a budapesti közszolgáltatásokat, ugye ez az A válasz, a B válasz, nincs pénzünk, mondja a magyar kormány, ezért el kell vennünk a fővárostól azt a pénzt, meg más önkormányzatoktól is, annak érdekében, hogy a költséget és finanszírozzuk. Szerintem mindeket olyan válasz, ami azonnali, minősítő rontást fog okozni. És akkor ez az euró is hatással van, gazdasági várakozásra, a befektetői kedvre is, mindenre. Akkor nem, hogy gazdasági ugrás, hanem gazdasági hanyattesés lesz ebből. Még De így ez is lehet. teljesen irracionális döntés volt. Ez teljesen irracionális, ami folyik. De már így, így, azért se értem, mert tegnap ugye ez volt az egyik hír, a másik, hogy Eger önkormányzata jelenti, hogy ő sem tudja finanszírozni magát. Ért polgármestere, már év első negyedévében elmondta, ez így összegyik is. Szentendre tegnap bejelenti egységesen, hogy ez így nem oké. Debrecen is már, bocsánat a debreceniektől, de hogy 13 milliárdos működési ilyennyel terveztem a költségvetését. 80 milliárdos működési bevétel mellett 93 milliárd működési hiány Csak úgy tudják ezt kifinanszírozni. Leírták, hogyha az előző években félretett, fejlesztésekre félretett pénzt felélik. Ma még fel tudják, valószínűleg ez elmegy nekik ez az év, de egy év múlva, két év múlva ők is jelentkezni fognak, ez így nem megy tovább. Székesfehérvár polgármestere szintén elmondta, hogy ez így nem oké, hogy mit lehetne hogy éppen most a a videótól csapattal szenved, és ennek kapcsán mondta el újra, de egyébként elmondta amúgy is, a, hogy korrekt vele, hogy ez így nem nincsen... Tudni, hogy közben a Székes, ugye, hogy új, új neve, hogy vissza beszél Igen, nincsen pénzakosszágot. Szóval ez így, így fenntartott és érthetetlen, ez egy közszolgáltatás. A kormányinfona hangzik el, hogyha a Budapest egyébként segítséget kér, akkor kap. De nem, ugye itt még egy dolog, itt nem a hivatalról van szó, nem az attól az épületről, nem rólam, meg nem a főosztályokról. Hát nem ezek jelentik a költségvetés rész nagy részét, hanem a közszolgáltatások, amiket működtetnünk kell. A mondat itt hangtott a Alex kérdésére Karácsony azt mondta, a fizetések adóvonzatát nem tudja kifizetni a főváros. Nem voltam ott a sajtótelköztető. Én ezért mondtam, hogy az első az a nettó bérkifizetés. Mit várnak a szakszervezetektől? Hát várni senkit sem, várunk sem semmit, tehát hogy a, nyilván ilyen esetben van egy jogos igényük, hogyha már bérmegállapodást kötöttünk velük, akkor beszéljünk erről a helyzetről, Mi nagyon gyors tájékoztatást adtunk, a, amennyinek tudtunk tegnap a szakszatérik részéről, meglátjuk. Hát most ők e, e, nyilván egy szuverén személyek, tehát majd eldöntik, hogy... Ugye tegnap ezért nem, nem hangzott el, de én megkérdezem, hogy ilyen külülmények között például... E, Szerencsés lenne, hogyha átmeneti időre mondjuk Walter Katalin felfüggeszteni a felmondását, mondván, hogy ezeknek a közműcégeknek a zavartalan működése az most még fontosabb, mint amilyen korábban volt, és a BKK vezetése az egy fontos dolog. Ez ugye nyilván behozott egy döntést, tehát ebben, és nyilván aztán itt hát, tisztában ugye, volt a, a helyzet, tehát... Uh, hát a, ő, ő korábban között, korábban megért a levelet semmit, hogy az inkasszó történt volna. Hát, Inkasszónék is borzasztó nehéz helyzetben volt a közösség, közlekedés finanszírozás. Ugye, ő ő egy egyfolytában az hangoztatta azt, hogy az a légkör, amit egyébként a közgyűlés az inkasszótól függetlenül áraszt, vagy ont magából az a hétköznapi működés milyen mértékben nehezíti meg, ha másért nem azért, mert ezen cégek vezérigazgatói vagy vezetői állására senki se akar jelentkezni ilyen politikai hangulatban, már pedig ezeket a cégeket vezetni kell. Jelentkezni jelentkeztek emberek, tehát azt nem mondom, hogy senki nem jelentkezett, nyilvánis ebben mindig távol is tartottam magamat a ezért ment el a bizottság Igen, bármilyen módon is minősítsem a pályázatokat, én őszintén szóval el sem olvastam őket, nem is akarok véleményt formálni róluk. Ugye ő, az én tudomásom szerint június 30 én betölti ezt a pozíciót, miután még az előbb azt mondtam, hogy kb. két hétre látok előre, ez a június 30-hez távolabb van ennél az időhorizontomnál nem akarom elviccelni, én nagyon sajnálom, de ugyanakkor meg megértem a az ő döntését, tehát Ön nem fog fölállni. Én nem terveztem ilyet. De lenne rá igény? Nem mindegy. Nem, nem, nem az, az lenne, vicceltem, okay. Nem, hát az a kérdés, hogy hát ön is besokalhat. Be. Ez egy napi 24 órás jelenlétet igény? Mondván, hogy bármikor igény, lehetnek olyan anyagi igények, amivel kapcsolatban. Nem, az nyilván nem az éjszaka... Nagyon nagy baj van, hogyha valakinek éjszaka jön rá, hogyha ő nem kap három órán belül utalást, akkor, akkor ott valami probléma. De itt ilyenkor egyébként van arra való tárgyalás, hogy akkor valami haladékot lesz, vagy, vagy, vagy, vagy nem... Priorizálunk. Tehát azt mondjuk, hogy akkor ezt kitudjuk, azt halasszák, ott Kezdeményezzenek egyeztetéseket a szállítóval, hogyha erre van szükség. Tehát én... De ez most tulajdonképpen az összes tevékenysége fölé nővi magát, vagy pedig azért vannak hétköznap tehát... Vannak mellett, tehát ettől meg, hogy még hülye hangzik, de a normál működés meg biztosítani kell, készülni kell például a következő közgyűlésre. Megírja a levelét, amit szokott ezt a hírlevelét az előző közgyűlésről? Igen, igyekszem, de ezt tegnapra terveztem, csak beesett az inkasszó, és ez mindent, mindent felülírt. Két mondatot akar mondani a közgyűlésről, vagy nem? De, de. De gondolkoztam, de igazából azt gondolom, hogy né azért, hogy ott történik arról, amit kell mondani. Ezt nem csak itt mondtam, el, ezt tegnap új kérdésre elmondtam. Szóval azért a, a pólódobálás, és főleg utólag visszanézve ez nekem már mélyen volt. Nem tudom, hogy az a megvan ez a pillanat, amikor tényleg politikai, ócska, politikai gegért. Akkor a, a fidesz képviselői oda mennek, egy pólót, odavisznek a, a, a tisztás képviselőknek, hogy átadják neki, amíg egyébként az volt rajta, hogy az EU demokrácia Ukrajna mellett van, angolul. Van rajta egy ukrán zászló, meg talán az EU-s zászlónak egy része, de, most nem is vagyok, de az ukrán zászló az biztos. Átadják ezt a pólót, ócska politikai tudom, provokáció, tudom. De erre miért az a reakció, hogy elindul egy pólódobálási verseny, és akkor az egyik iszás, oda a Fideszesnek, a hátának, a, a hát, az visszafordul, az visszadobja neki. Gyerekek? Akkor oda dobja, akkor földön landol. akkor mind föl... a bizonyíték önök. Én Nem tudom, nem akarom ezt minősíteni, csak szerintem itt álljunk meg. Tehát tényleg ez nem ok is van egy, bocsánat, hogy ezt kiemelem, lehet, hogy nem a kellene, de név nem névvel teszem, van egy kollégám, ő ukrán származású, egyébként rengeteget dolgozik a menekült ellátás kapcsán családokkal tartja a kapcsolatot, én közöttem munkatársam. Borzasztóan büszke vagyok rá, hogy azzal a munkával, amit elvégzett ebbe. csak kollégák szólnak közbe, hogy ő sírként, mert ezt látja. Hogy az a város, ami egyébként tök jó arcát mutatta a, a háború kezdete óta, csütörtökön kezdődött a háború hajnalba. Pénteken délután jöttek az első jelzések, a vasútállomásokon megjelentek emberek, akik a háború elől menekültek. És mi voltunk ott elsőként? Mi kollégáink segítettek elsőként? Hogy egyébként a nyugati téren, és ez iszonyú tényleg, csak hogy a hangulat miatt, műzemeltettünk mi nagyon sokáig az aluljáróban egy menekült ellátási központot, ahol megjelenik egy ember, hogy ő most jött Ukrajnából, és azt szeretnék kérdezni, hogy hol van itt a közelben valamilyen egészségügyi segítség, mert át kéne kötni a lőtsebét. Hogy azok az emberek, akik meg már két éve itt laknak nálunk, akik nem tudják, hogy mi van a házuk, hogy ez nagyjából sejték, hogy semmi. Hogy egyébként azok a gyerekek, akiket táboroztatunk. Szóval, hogy ez a kolléganőm, aki ezzel foglalkozik sírként, mert azt látja, hogy bent a teremben azzal a, póló van, a hazájának van, a félhazegyszer magyar nemzetiségű, nemzetiségének a zászlaja ott van, az a dobálóznak ott fekszik a földön, azt kiabálják, hogy a, adjátok a takarítőnöknek, törölgetni jó lesz. Ez tényleg, én ott, még ott a helyszínen annyit mondtam a főpolgármesternek, hogy mint Grúziában a parlament, csak szerencsére még nem verekednek, és amikor utólag végignéztem ezt, est, nem tudtam elaludni, akkor megdöbbentett a videó videófelvétel. Szerintem Budapest soha túl nem ilyen. Miért nem ilyenek voltunk abban. Nem így álltunk hozzá az emberekhez. Ez nagyon-nagyon ez megviselt. Az, tulajdonképpen az, hogy mondjam, az inkasszónál jobban megviselt. Van arra magyarázata, hogy ezzel együtt ez miért tud megtörténni? Nincsen, és nem is akarok magyarázatot keresni. Szerintem egyszerűen nem történhet. Ezt ki kell törölni múltból. Ez nem, nem lehet ilyen. Nem lehetünk ilyenek tényleg. Bármilyen politikai gegért is. Nem lehetünk. Ez is az inkasztó valami nagyon távoli módon képes összefüggeni? Nem. Most valami hangzatosat kéne mondani, de nem mondok. 9 óra, öt perc van. Kizművét.